Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin ka hamidun Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa halul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli amma ba' Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita berkumpul lagi pada malam ni. Uh, dan setiap uh, masa sebulan sekali kita akan berjumpa pada Sabtu minggu yang terakhir Dan ya, kita bincangkan dan sambung kelas pengajian kita uh, Berkenaan dengan uh, kitab Iljamul Awam Al-Ilimul Kalam Karangan uh, Abu Hamid Al-Ghazali Rahimahullah Yang mana kita kali terakhir kita bincangkan itu Kita Alhamdulillah dah habiskan uh, berkenaan dengan uh, pembuktian Ataupun uh, penghujahan bahawa uh, mazhab eh salaf eh adalah adalah yang paling uh, paling paling apa paling paling uh, selamat yang paling selamat yang eh. kita bincang elo alhamdulillah dan kita last sekali kita ambil itu ha, kita ambil lah kita habiskan bab kedua uh, Menegakkan bukti ah uh, bahawa, uh, bahawa uh, mazhab salaf adalah yang paling paling apa uh, yang yang sebenarnya yang benar adalah mazhab salaf yang kita kita bincangkan alhamdulillah Uh, dan terangkan uh, pemuktian memang yang dikatakan yang disebutkan oleh oleh Abu Hamid Al Ghazali rahimahullah adalah benarlah uh, seperti mana yang, di, yang kita kita kita jelaskan bahkan-bahkan uh, segala sunnah yang datang yang menyuruh supaya kita uh, beriman dengan nas sebagaimana yang yang apa dibawakan oleh oleh oleh uh, yang datangkan oleh nabi dan juga datang al-Quran Karim uh, itu adalah apa pegangan yang ada pada salafus soleh baik Uh, hari ini insya-Allah kita masuk bab ketiga. Bab ketiga. Ah uh, insya-Allah lagi kira bab yang terakhir lah bot. Okey. Uh, berkenaan dengan Al-Busaalis bab ketiga. Ah uh, fi fusuli uh, fi fusuli pada fasal-fasal yang uh, bermacam-macam wa asilatin dan juga uh, soalan-soalannya pelbagai. Ah uh, dia kata nafiatin fi hadha al-fanni yang bermenafaat bagi dalam dalam seni ini atau ilmu ini. Baik. Al-babu al-thalith ketiga fi fusul mutafarriqatin pada fasal yang apa apa apa cerita itu berasing-asing dan soalan yang berbagai yang menafaat pada ilmu ini. Dia kata okey dia datang sini persoalan kemudian dia jawab balik eh. Dia kata sababu itlaqi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-alfaz al-muhimah sebab Uh, penuturan penuturan Rasulullah Sallallahu uh, lafaz-lafaz yang uh, mendatangkan waham mendatangkan rasa uh, rasa tidak jelas okey dikatakan sini dan kini ingat eh benda ni uh, datangnya kekeliruan itu bukan kerana memang ada kekeliruan uh, sebab telah digunakan kalimah yang kita akan bincangkan nanti apa dia dibawa oleh uh, oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah berkenaan dengan tajuk kalimah-kalimah uh, yang Nabi lafaskan tu telah dilafaskan sejak zaman para sahabat Nabi lagi digunakan dan disampaikan Islam dan selepas daripada ratusan tahun uh, Islam sampai ke dunia apa yang yang memang dah ada falsafah ada situ mula datangnya uh, masalah ataupun pada orang Arab lafaz, lafaz berkenaan mereka faham tahu maksudnya tak tahu caranya bagi Allah taala dan mereka tak peningkan kepala untuk perbahasan So, lepas tu, perbahasan ni tak pernah kita dengar uh, berbahasnya Ali bin Talib ataupun Umar ataupun siapa, dikenalkan para sahabat, uh, tentang pengertian kalimah-kalimah yang datang kononnya ada kekeliruan. Okay. So, dia, dia datangkan soalan, betul nanti dia jawab. فَإِنْ قَالَ قَائِلُونَ Jika berkata, seorang yang berkata. Jika berkata, seorang yang berkata. مَالَّذِي دَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ Rasulullah اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى الل dia kata apakah yang mendorong atau mengajak Rasulullah SAW kepada menuturkan lafaz-lafaz yang waham ini Yang mendatangkan kekeliruan ini sedangkan tak tak, tak ada keperluan kepadanya Mana kita tak perlukan kalimah tersebut Kenapa nak lafazkan tangan ke wajah dan sebagainya Akan layadri annahu yuhimu tashbih Tashbihah Adakah bagi al ini tidak mengetahui adakah akan anak adakah dahulu baginda tidak mengetahui bahwasanya ia akan mendatangkan penyerupaan pembayangan ini bagi Allah Taala wa yuqal dia kata yu mutasybiha wa yuqal dan dia akan me me me me menyilapkan, mensalahkan akan makhluk-makhluk wa dan mengajak mereka ila Uh, untuk beratiqat yang batil Fidatillah wa sifatih Pada zat Allah dan sifatnya Nabi gunakan lafaz tadi Tekan Nabi tak tahu ha, Ini cara yang do, dipersoalkan Tapi jadi dijawablah. jawab ha, lah Cuma jawapan nanti Kita kena ulas sikit ha, Pasal ada perkara-perkara tertentu -perkara Dalam ulasan tadi Contoh-contoh uh, diberikan uh, Masih lagi uh, bersifat dengan Fahaman kalam Bila ha, cuba untuk jelaskan orang, orang awam Pada dua bab pertama uh, dah, dah, dah jelas lah ha, Cuma kat sini bila bila ada orang mempersoalkan kenapa Nabi gunakan lafaz-lafaz yang memberikan maksud atau pengertian yang sama-sama uh, yang boleh macam jadi macam menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk lafaz itu bagi mereka yang belajar ilmu kalam eh, ada pun bagi orang Arab perkara tersebut tak pernah timbul, tak pernah muncul sepanjang Nabi mengajarkan Islam dan juga sepanjang apa para sahabat Nabi Muhammad SAW mendengar Al-Quran ataupun mendengar sunnah Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang Allah Ta'ala sifat Allah Ta'ala, afa'al bahkan zat Allah Ta'ala tidak ada sebarang kekeliruan di situ ha, cuma lepas daripada ula, apa, munculnya ilmu kalam ni lah tajuk ni menjadi perbahasan ha, ni kena faham, sebelum itu tak pernah ada dibahaskan macam mana apa, macam mana apa persoalan ni apa yang ditimbulkan oleh Muhammad bin Hanbal kepada Al-Muraishi berkenaan dengan tajuk bila dia kata Quran tu makhluk kan apa benda yang kita tuturkan makhluk dan sebagainya kan benda berkenaan bila Imam Ahmad bin Hanbal dia tanya soalan dia kata Nabi tahu tak soalan dia Nabi tahu tak sahabat tahu tak benda yang korang bincangkan ni mula dia kata tak tahu dia kata takkanlah korang ajak orang kepada benda Nabi tak tahu para sahabat tu korang tahu waktu tu dia kata tak -tak, Nabi tahu lepas tu bila Nabi tahu apa rasa buat tahu soalan diajak ke orang untuk bincang atau bahas. Ha soalan yang tak ada. Okey tak ada memang tak ada diajak untuk buat bincang bahas. Jadi kenapa tak luas untuk kita apa luas untuk mereka dalam diam. Pada tajuk ni lazim memang kita wazifah atau tugasan yang patut gagasanakan tadi kita diam. Tapi kat sini di pendalamkan persoalan berkenaan kenapa Nabi gunakan lafaz-lafaz yang memberikan uh, pengertian yang waham yang yang memberikan kesamaran pada maksud seolah-olah menyerupakan Allah Taala dengan makhluk ke mansabun nubuwati dan amat jauh lah amat jauh lah untuk jawatan kenabian ayakhfa alayhi zalika bahawa tersembunyi daripada baginda akan perkara itu aw ar au arifa lakini lam yubal lam yubali bijahlil akan tapi ataupun mahu tahu tentang kalimah tadi akan memberikan aku tapi tidak baginda hiraukan dengan kejahilan orang yang jahil ataupun kesatan orang yang sesat wahada abadu wasna tapi kalau ini pengertian dia ini lagi teruk lagi jauh lagi teruk li'annahu bu'itha kerana baginda diutuskan syari'an syariha sebagai pensyariat dan juga supaya jelas la mu la mu muha mulbisa mulghiza baginda tak diutuskan sebagai pemberi kesamaran pencapuk adukkan dan juga memberikan teketeki pemberi teketeki tak ada memang nabi ang salam apa saja yang penting untuk manusia sampai ke tanah boleh cerita habis tak ada benda yang kita panggil apa nabi tertinggal kalau orang kata nabi tertinggal terlupa dan dia ada masalah dia ada masalah desi kefahaman agama oke faza ishkalun lahu waq'un fi fi alqulub maknanya ini dia ada tempat untuk jatuh dalam hati ada kedudukan dia ada tempat dia jatuh dalam hati hatta jaraba'ul khalqi ila su'il i'tiqad fihi sehingga kan uh, menarik atau menghirit uh, sebahagian dia ia menghirit sebahagian makhluk kepada buruk keyakinan pada nabi SAW alaihi maka mereka kata laukanan nabi illa ya arifallaha kalaulah dia seorang nabi pasti dikenal Allah ha. ini ayat macam ni biasa keluar dengan lah dengan sufi yang keluar kata kalimat macam ni yang mereka lihat wali tu lagi tahu kenal Allah banding nabi. Ini memang biasa berlaku lah kalau kita tengok balik geng-geng apa kata-kata orang yang masuk belajar hak hakikat ini ayat biasa. Nabi tak tahu dia orang tahu. Jadi boleh kata kalau nabi kalau lah dia seorang nabi pasti dia dikenal Allah. Wala arifahu lama wasafahu bima yastahilu fi dhatihi Dan kalau dia kenal Allah ne saya tidaklah dia menyifatkan Allah Taala dengan apa yang mustahil pada zat Allah dan juga sifatnya. Ini ini dikatakan muncul memang betul. Munia waqada taifatul ukhra ila al-i'tiqad az dan ia kalimah-kalimah yang uh, sama-samari membawa pula sekumpulan yang lain kepada ber dengan zahir. Faqalu zahir apa orang telah sebutkan itulah dia. Yang ni kena dengan sebenarnya i'tiqad al-sunnah. Faqalu laulam yakun haqqo kalau benda tak benar tak betul lama zakara hu kadzalika mutlaqan ini tidaklah dia menyebutnya sebegini bagi dia menyebutnya sebegini secara mutlak wala, wala wala wala adalah an hadhihil alfaz dan pasti akan menyimpang beralih daripada lafaz, -lafaz ini ila ghairiha kepada selainnya auqor au auqor -au, au ataupun uh, yang yang seganding dengannya bimayuzilu alihami anha dengan apa yang uh, bagi tinggalkan itu dan pergi kepada selainnya atau, atau atau apa yang apa bergandinganannya yang akan menghilangkan akan kesamaran daripadanya sepatutnya macam tu maka dikata famasabilu halli hadzal iskal lil azimi fil fil qulubi maka dikata apakah jalan untuk merungkaikan kan ini yang besar ini yang besar ni yang yang jatuh dia yang jatuh dia kena ia kepada qulubul qalbu alladhi yahiku husay katahu yang meng menggaruk ataupun apa menyentuh akan uh, apa apa dikata apa hakduhu wa adawatuhu uh, apa ke ke ke permusuhan dia dan juga uh, apa ke kebenciannya uh, dalam dan dada. Mulih kita dengar orang cakap di opposite kita marah. Yang ini kita cakap opposite marah. Okey, sekian diterangkan jawapan. Al jawabu anna hadzal iskal munhallu 'inda ahli al basirati. Jawapan dia kata bahawa kemusykhilan ini Kenapa Nabi gunakan lafaz-lafaz macam tu Dirungkaikan, terungkai Di sisi ahli basirah mana ahli orang-orang yang mempunyai Penglihatan yang mendalam Dia akan dapat rungkaikan Wabayanuh dalam penjelasan dia Penjelasan bagi apa dimaksudkan tu adalah Anahadil kalimati Bahawa kalimat-kalimat ini Majamaha Rasulullah SAW Ia tak digabung oleh Rasulullah SAW wa ma duf'atan wahidatan dan Nabi tak pernah sebut dia sekaligus Tak pernah sebut dalam sekali cerita. Macam tu. Wa inna ma jama'aha al ma'iluna ila tashbih tapi digabungkan kalimah-kalimah berkenaan oleh orang yang cenderung kepada penyerupaan menyerupakan otak dengan makhluk. ini tuduhan yang berat sebenarnya. Dan bahkan kita balik pada asal bila kita nak kenal dalil, nak tahu kalimah, kita kena bawa maksud yang banyak. Uh, daripada berbagai tempat letakkan sekali buku kita nampak. Ini kaedah yang utama dalam kita nak memahami dalil. Kalau datang uh, apa betul kalau kat sini datang kurang jelas, dia yang kedua akan datang lagi jelas. Tapi pada tugasan uh, tugasan sebagai apa apa, apa, apa uh, yang diletakkan oleh oleh uh, apa, uh, Muhammad al-Ghazali rahimahullah uh, dia letakkan memang dia kata jangan gabung sebab bila tak gabung kalimah-kalimah tadi atau ayat-ayat dari dalil tadi pada satu tempat semua dalil tadi boleh mendatangkan dengan pengertian berbeza boleh terbuka untuk penjelasan tambahan tetapi bila digabungkan sekaligus maka hilanglah kesamaran dan sebenarnya kalau kita fikir kita faham betul-betul itulah tujuan kita menggabungkan dalil supaya kita dapat faham kalimah berkenaan betul dan tepat seperti dikehendaki tapi dia ada kefahaman lain sikit memang kita kita bincangkan dulu memang ada dia kata jangan gabungkan sebab penggabungan tidak akan menghilangkan uh, kebarangkalian maksud yang lain. Jadi kita fikir balik memanglah patut macam tu. Bila kita gabungkan daripada ayat ini, daripada surah ini, daripada daripada apa hadis ini dan sebagainya digabungkan sekali, dia akan hilanglah kekeliruan. Itu patut kita gunakan sebagai cara. Tapi pada pada sudut ni uh, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah dia masih lagi ada kecenderungan pada ilmu kalam dan dia melihat bahawa bila gabungkan maka kebarangkalian untuk maksud itu uh, jelas atau ataupun satu apa untuk untuk boleh dibayangkan lain daripada maksud yang nyata tu boleh dapat maksud-maksud yang lain tu yang ada ada sikit kat sini Sebab sebenarnya dekat sini dalam masalah ini dia kata. bayanna an li jami'iha min fil ihami wa talbisi 'ala al afhami ma laysa li ahadihal kita telah jelaskan bahawa dalam penggabungannya itu apa dan dalil kalimat-kalimat tadi Digabungkan sekali Uh, ada uh, kesan dalam uh, memberikan apa memberikan kesamaran dan juga uh, pencapuk adukkan uh, ke atas pemahaman alal afhami ma laysa uh, dan dia, dia apa yang tidak ada bagi singgila mana kalau dalil tu asing-asing-asing uh, yang bercerai-cerai dia tak beri maksud macam tu tapi bila gabungkan dia kena nampak macam tu <laughs> ini terbalikkah dan bagi sudut kita alis sunnah memang kita kita nak faham dalil kena gabungkan kita nak faham kalimah kena faham daripada keseluruhan dalil. Ini pelik kan bila disuruh supaya jangan gabung. Itu menunjukkan bahawa penggabungan ataupun membawakan akan dalil-dalil tadi -dalil pada setempat yang sama dia akan memberikan maksud yang atau dengan ilmu kalam. Ilmu kalam pula dia masih lagi nak possibility. Dia nak possibility kalau macam ni kod-kod macam ni, kod-kod macam ni, dia semua datang dengan maksud sedemikian. Cuba nak masukkan Interpretasi yang berbagai pada nas-nas tadi Terutama daripada asmat dan sifat Pada sudut akal Di mana akal tadi akan masuk campur Tapi kalau dia kata dalil dan jelas Memang dia tak ada ijtihad, kan, ijtihad Kalau dalil terang-terang dah cakap, dia nak cakap apa lagi Sepatutnya macam tu Tapi masih lagi, kita kata kat sini Yang bahagian yang, kalau orang yang baca Buku ni tak belajar betul, dia akan Eh boleh tak tak perlu kita faham dalil dengan cara gabungan kena asing baru kita dapat peluang yang luas gambaran yang luas untuk pemahaman terbalik kan ha baik wa innama hiya kalimaton ha, tapi dia kata kat sini wa innama tapi ia hanyalah kalimah-kalimah nabi gunakan tadi yang ada waham tu ada ada kekeliruan tu laha ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami' um, uh, fi jami' umrihi fi auqatin ia adalah kalimah kalimah yang dituturkan yang di, yang diucapkan ia oleh Rasulullah SAW pada sepanjang usia baginda pada waktu-waktu yang berlainan. Tapi betullah kalau waktu berlainan apa masalah dia? Kalau tajuk dia satu kita bawa sekali lah. Asing, kan bagi nak asingkan. Wa idaktasara minha ala ma fil Quran ni wa fil akhbaril mutawatirati raja'at ila kalimatinyasiratatin wa Tapi bila kita ringkaskan daripadanya eh daripada daripada daripada, daripada lafaz tadi kepada apa dalam Quran dan dalam khabar-khabar yang mutawatir Nasya'i akan kembali Ia, ia kembali kepada kalimah-kalimah yang Sedikit yang boleh dibilang kata, Jadi kalau kita Tumpu Quran dengan sunnah mutawatir je Ini satu sudut yang macam Imam Syafi'i sendiri tolak Perbuatan meninggalkan Nas Hadis-hadis tak mutawatir Kerana alasan hadis tak mutawatir Dia Pasal kita bukan macam tu Islam bukan tertegak di atas hadis mutawatir bukan kena ada saksi 10 orang 20 orang cakap satu benda baru jadi sebab kalau tidak nabi hantar para sahabat baginda mengajarkan Islam seorang-seorang seorang-seorang pergi sini Muaz bin pergi sini Said Waqas pergi sini kan apa pergi tempat berasingan datang kampung-kampung tadi mengajarkan Islam by person kan dan katakan mereka tak belajar tak mengajarkan tauhid tak mengajar kenalkan siapa Allah Taala ini tak ada tunggu budak macam apa dia nak cakap tadi mesti mutawatir baru jadi. Ni tak tak pernah ada idea berkenaan dalam ahli sunnah. Kalau Mu'tazilah adalah. Ahli kalam memang dia kata mutawatir hadis tak mutawatir tak boleh jadi tajuk. Ini perbezaan kita dengan mereka. Okay? pasal pasal kalau ni nak mutawatir saja. pasal kita tahu bahawa para sahabat Nabi sallallahu alaihi dirujuk dan ditanya uh, apa mereka ni bukan kesemuanya mereka ditanya dalam satu masa. Bahkan ada orang yang mungkin kisah berkenaan dilihat oleh ramai orang tapi cerita tu hanya cerita oleh seorang. Benda berlaku depan ramai macam hadis inam, uh, hadis apa uh, Islam iman dan ihsan, Islam, iman dan ihsan. Yang cerita balik pada kita hanya Umar. Para sahabat lain ada tapi yang cerita balik kisah tersebut Umar. Faham eh? So bukan maksud benda tu tak didengari oleh ramai. Cuma Umar dia yang ditanya. Kenapa Umar ditanya? Sebab dia yang ditanya. Dia cerita dia yang ditanya. So memang dia yang ditanya. Ha, sebab tu. Sebab dia memberi fatwa pada orang ramai. Pada zaman pemerintahan dia. So memang tak, tak pelik lah. Kalau kita kata. Uh, muncul daripada orang ramai soalan-soalan. Dan dia menjawab soalan-soalan tersebut. Itu patut kita faham sedemikian. Okay. Yeah? Nenek kata bahawa benda tadi. Pun tak mutawater ini. Ini tak tak tak timbul tajuk. Okay walain udifat ilaiha al-akhbar as-sahihah tu fahiya aidan qalilatun maka digabungkan kepadinya khabar-khabar yang sahih maka ia pun sikit juga pun tak kena juga Contoh macam Allah Taala nanti kita, kita tengok masalah Allah di atas kan atas bukannya kiri atau kanan dia di atas luar daripada dunia ni bukan dalam lingkungan alam semesta ini so Allah Taala bukan dalam makhluknya bukan dalam makhluknya di atas ni mutawatir mutawatir ni maka dalam Quran pun bila Fir'aun cakap kepada apa, kepada Haman minta bina kan binaan nak intai Tuhan Musa maksudnya Musa cakap Allah Ta'ala di mana-mana ke ini jawapan yang kita perhatikan balik sebab memang dalam Quran dalam hadis benda ni mutawatir ok pasal ada perkara yang disentuh oleh uh, beliau rahimahullah memang mutawatir Muka, mutawatir bukannya benda-benda uh, terjahan kerana satu hadis atau dua hadis saja ok Arieta kalau gabung pun sikit. Okey. Wa ha, inna makathurat bi riwayati syadhdati. Ah tadi dia kata hanyalah banyak dengan riwayat yang janggal, al baidati yang jauh, ad da'ifati yang lemah. Ah ha, itu terbalik pula sebab kat sini memang jelas Imam Ghazali rahimahullah dia tidak ada uh, kekuatan dalam masalah hadis. Ha, sebab tu dia tak boleh nak hukumkan hadis tersebut sahih atau tidak dan dia boleh kata syadz. Sedangkan hadis-hadis yang datang semuanya adalah sahih berkenaan dengan apa yang mungkin jadi dia sebutkan. Okey. Allah tilaijul zultifatu ilaiha Yang tak harus penulihan kepadanya Menulih-nulih kepada hadis ni Tak patut dia cakap Tapi okay, macam tadi adalah Sebenarnya hadis tu Sebenarnya banyak kebaikannya adalah Hadis yang sahih dan mutawatir okay. Thumma tawattara minwha Kemudian mutawatir daripada ni Daripada lafaz tadi Ausaha nakluha uh, Ataupun telah sahih uh, nukilannya Anil udul daripada orang yang sama. Fahiya ahadun Kalimati Maka dia adalah kalimah-kalimah yang uh, Berasingan yang tunggal dia kata Wa ma zakara alaihi wasallam kalimat wa ma zakara alaihi wasallam dan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan uh, kalimatan minha setiap satu kalimat daripadanya illa ma aqara ma aqara ina wa isharatin wa rumuzin nabi tak sebut sesuatu daripadanya kecuali dengan qarina qarina mana, uh, Side um, apa site meaning ataupun uh, dengan isyarat ataupun dengan uh, formula atau, atau atau ataupun apa kaidah pengetahuan yang yuzilu anha ihamut tasybih yang menghilangkan daripadanya kesamaran penyerupaan adraka hal habirun al mushahidun diketahui ia diperolehi ataupun tidak diketahui ia oleh orang-orang yang hadir yang menyaksikan tapi sebenarnya tak ini kita terangkan katak okey fa alfazu ana fa idana nukila alfazu mujarratan antil kal qara ini dhahral iham boleh nukilkan lah foi berkenaan, fasbukanan secara tunggal syer berasingan Dari, daripada kerana-kerana tersebut daripada benda-benda berkaitan dengannya muncullah kesamaran wa'azamul qara wa'azamul qara ini fi zawalil iham kan? dia kata dan dan besar-besar karina sebesar-besar punca fi zawalil iham bagi menghilangkan kesamaran adalah al ma'rifatu sabiqatu pengetahuan yang asal yang mula-mula Uh, sejak awal bi takdisillah taala an qabula ma'ani hadiz zahir dengan penyucian Allah taala daripada menerima pengertian-pengertian perkara yang nyata ini lafaz-lafaz yang nyata ini berdasar kepada uh, kalam bukan berdasar kepada nas berdasar kepada kalam sebenarnya bukan berdasar kepada nas wa man ma'rifatuhu bidzalika dan siapa yang berlalu pengetahuannya tentang perkara itu bersihnya Allah daripada apa suci yang Allah daripada menerima pengertian pengetahuan zahir tu akan dikatakan sabaq makrifat tu makrifat tu bizalika kan tilka al makrifatu dhakiratan lahu uh, maka dikatakan uh, pengetahuan yang dia ada tentang Allah Taala takkan ada keserupaan makhluk uh, maksud tu eh uh, dia adalah simpanan uh, apa bernilai untuknya rasikatan fi nafsi dan teguh dalam jiwa dia muqaranatan muqaranatan likulli ma yasmau dia akan bergandingan beriringan untuk setiap apa dia dengar fa yanhamiku biha aliham maka ter, ter, terhilang tertolak dengannya sebarang kesamaran inhimain mihaqan la yashukku dia dikata dengan kes, dengan penolakan yang tidak ada keraguan padanya wa yu'rafu biha hadhabi amsalatin dan diketahui ini dengan berapa contoh dia bagi dengan lima contoh Habis satu contoh betul, empat lagi contoh lain eh kita terangkan. Okey pertama, misal contoh Baitullah, rumah Allah. Okey, al-awwal yang pertama. Okey, anahu sallallahu alaihi wasallam sammal Ka'bata uh, Baitullahi Ta'ala. Maksud bawa baginda sallallahu alaihi wasallam namakan uh, Ka'bah tu sebagai Baitullah. Sebenarnya bukan baginda sendiri saja, ya. Okay ke okay, apa uh, pasal dalam quran Karim pun uh, kalimah berkenaan wajib ya. macam pada ketika Ibrahim kan alaihi salam dia dia tinggalkan anak isteri dia dekat situ pun dia sebut sebutlah inda baitikal muharram bukan nabi yang sebut bahkan al-Quran Allah Taala yang rekodkan Memang uh, Baitullah tu uh, macam Ibrahim kata rumahmu itu rumah Allah lah. Rumahmu yang diharam bukan nabi sendiri yang lafazkan makan sebelum itu lagi. Okey dan dikatakan wa itlaqu hadha hada penuturan uh, rumah Allah ni yuhamu indasibyan akan disamarkan atau dikelirukan di sisi kanak-kanak. Wa indaman yaqrabu darajatuhu dan, dan di sisi siapa yang hampir darjat atau tahap kanak-kanak minhum di kalangan mereka Annal Ka'bata Watanuhu Annal Ka'bata Watanuhu Bahawa Ka'bah ni adalah uh, Watan ha, ta, ta, Tempat tanah air Allah Ta'ala Wa masuahu tempat kembali dia Wa tempat tetap dia ha, Ini timbul, timbul dia kata pada orang yang muda-budak akan dengar macam tu Faham macam tu Walakin al-awam alladhi i'taqadu annahu fissamak Akan tapi orang awam Yang beri bahawa bawah Ta'ala di langit Wa ala alal arshi dan bahawa, apa tempat Allah Ta'ala eh, Tempat di mana Allah Ta'ala Dia kata, dia kata, dia kata istikrarnya Menetapnya dia adalah pada Arash Pasal Allah Ta'ala Isytiharkan Ar-Rahman Ar-Shistawa So pada Arash lah di mana adanya Allah Sebab Nabi sendiri SAW pun Kalau kita lihat balik dalam kisah Isra Miraj Dia naik ke Arash untuk menerima akan solat <laughs> ini, ini tajuk dia Dalam konsep falsafah Dia akan cuba bayangkan pelik-pelik tapi tapi clear cut Nabi sendiri SAW kan, Naik ke langit ke tujuh uh, Melepasi uh, Sudatul Muntaha kan, uh, Untuk menerima solat Daripada, daripada Allah Ta'ala secara langsung Hatta hatta apa persoalan tersebut kan Timbul bila para sahabat Nabi Dengar tentang uh, Mi'raj Dan diorang tanya Nabi Hal hal, hal ra'i terabbah kan Adakah kau lihat Tuhan kau Kau nampak Allah Ta'ala tak Nabi kata apa Nurun an-na'rah okay, Nurun cahaya An-na'rah Macam mana aku nak lihat dia faatala so, hijabuhu nur hijab Allah Taala adalah cahaya. So Nabi Nabi Nabi macam mana dia Nabi Sallallahu uh, Alaihi tentang Islam. Rajang para sahabat faham berkenaan dengan perginya Nabi Sallallahu Alaihi ke ke ke ke aa, ke a, ke langit ketujuh naik ke atas dan mikraj uh, untuk menerima uh, solat daripada Allah secara langsung. Jadi sebab tu dia orang boleh tanya al ra'ait rabbak engkau nampak Tuhan kau dak? Hai ini, ini benda yang yang kita kata tak ada sebarang kekeliruan pun semua orang faham cuma bagi ahli kalam yang dia dah diletakkan Allah tak bertempat tak boleh ada di kuasa ilmu masa dan dan segala sebagainya kan dia akan mula katakan ini mustahil ini tak betul ha, dia akan cakap macam itu sedangkan benda berkenaan kalau salah nabi akan betulkan dan kalau dia kata ada kekeliruan itu takkan nabi beritahu oh, sedemikian kepada mereka Okey ha, tapi tak sini dia gunakanlah dia kata kerana apa apa orang awam eh yang berintikad bahawa dia Allah Taala di langit dan bahawa uh, istikrar uh, Allah Taala ada pada arasy yan yan ma, yan uh, yan mahiqu uh, mana terpadamlah ya okay? terpadamlah atau tertolaklah uh, fi hakim pada hak mereka hadzal iham kesamaran ini alabajhin la yashukku nafii pada bentuk uh, pada uh, bentuk yang tidak mereka ragu padanya ya okay, kata apa Okay, kalau kalau kira lahum kalau dikatakan kepada mereka malah tidak ah Rasulullah SAW ialah itlagi hadal lafazil muhimi al mukhili ialah semai anil kakbatamaskanhu watonhu. Kalau dikatakan kepada mereka apakah yang membawa Rasulullah SAW kepada menuturkan lafaz ini yang memberikan satu kesamaran yang menghayalkan kepada orang yang mendengar bahawa Ka'bah adalah tempat tinggal Allah dan negerinya negerinya. Laba bi ajma'in pasti mereka akan bersegera. Kesemua mereka, wakaulu dan mereka akan, akan berkata, hadda ini nama yuhamu, yuhamu, fi hakik sebiar yang ulamqo. Ini hanyalah disamarkan disamar pada hak kanak-kanak dan juga orang yang bodoh. Wa aman takar ala ala samihi anallah mustakirun al al arshi dan ada pun siapa yang uh, men, apa berulang-ulang pada pendengarannya bahawa Allah berada di atas arasy maka fala syakku an inda sama'i hadzal laf, lafza hadzal lafzi maka dia takkan uh, rasa ragu-ragu ketika mendengar lafaz ini annahu laysal murada a la annahu murada bihi uh, bukan ini hendakki dengannya laysal muradu bihi al baita maskanuhu wa mawahu bau rumah itu kaabah tu ada tempat tinggal Allah dan juga tempat uh, datang dia tempat kembali dia bal ya'lamu ya alal badi hati Bahkan orang tu akan mengetahui secara Secara asas yang logik Anal murad abil hadhal idhafati Nau'un minas tashrif Bahawa dikendaki dengan Sandaran ini adalah Satu bentuk daripada pemuliaan. pemulihaan Okay Aumakna akhar Atau pengertian yang lain Siwa ma wawdi'alahu Lafzu Baik Selain apa yang diletakkan baginya Lafaz baik Rumah Macam untuk Allah lah Kalimat untuk Allah kan Nakatullah Kan Nakatullah Unta Allah ataupun bulan Allah. Kan? Itu boleh dikata milik. Sebenarnya kalau ikutkan tak pernah pun orang bayangkan itu rumah tempat tinggal. Dia milik. Rumah milik. Macam unta milik Allah. Dia bukan perlukan kepada gambaran sampai bawa kepada kita macam pening kepala. Apa, jadi, apa maksud dan sebagainya. Tak ada. Sebenarnya. Sebab tu, sebab tu tajuk ni sebenarnya orang Arab tak pernah bincang. Dia bincang ni bila Islam tersebar sampai ke dunia. Orang, orang bukan Arab Dan kat situ mereka cuba untuk untuk mengaitkan pemahaman lama mereka dengan apa dalam Islam dan berakhir dengan diorang terkeliru dengan banyak kalau dia ambil Islam saja Takkan timur tajuk perkara ni okey dia, dia kata dia kata dia kata dia, kata, uh, dia kata, uh, ma siwa ma udi alahu lafzul bait dan pengertian lain selain apa yang diletak baginya rumah kecil rumah-rumahlah rumah, -rumah lah. baitullah baitullah baitullah kaabah tu memang baik-baik baitlah dia ada dinding ada, tingkat, ada, dinding, ada pintu ha, memang semua sekali ada betul baik baiklah cuma pasal tadi penyandaran kepada Allah adalah masalah macam unta unta boleh nabi nabi soleh eh ditunjuk pada kaum dia ini uh, dia, dia keluarkan unta daripada batu tak punya, batu eh dia keluarkan unta yang menyawa yang bunting dia kata hadihi naqatullah lakum ai ini unta Allah untuk kamu sebagai bukti Kan? Ini untuk Allah kan. Maksudnya apa maksudnya unta Allah. Unta milik Allah lah. Apa masalah dia. Macam rumah saya kan. Rumah saya tu. Atau apa saja maksud dia. Milik. Milik. Pemilikan. Bukan mesti kepada penggunaan. Ha, milik tak mesti guna eh. Milik tak mesti guna. Sebab so, balik pada asal benda tak pernah ada. Tapi dia cuba guna kat sini untuk tunjukkan geng apa, dia kata dia orang yang kata Allah Ta'ala sebenarnya tentang Arash, bila cakap tentang baikullah, apa si orang tu kata, bukan masuk rumah tidur dan sebagainya, dan memang tak ada kaitan pun Allah Ta'ala tidur dan sebenarnya kedua pula, masalah rumah ni tadi kan, macam Nabi Allah, Nabi milik Allah Ta'ala, Nabi utusan Allah rumah ni tempat ibadat kepada Allah Ta'ala itu tajuk asal dia bukan kaitan dengan masalah bermalam di situ, mana ada, Allah Ta'ala tak bermalam macam soalan macam tu keluar macam boleh nak kata Allah masuk dalam makhluk dia lagi teruk kan Ah okay, gitu itu asas. Okey. Selidik so, tak dia kata a a dia kata ya uh, uh, uh, uh, apa itu al-mudhafu ila rabbih wa sakinihi yang disandar kepada pemiliknya dan juga orang yang mendiaminya. Uh, tak dia semestinya eh pemilikan, uh, pemilikan eh, tuan punya dan juga apa yang menetap-menetap. Itu tak, tak muncul tajuk tu. A laysaka na'taqadu annahu al-asyqi qarinat qarina bukankah dia kata tikot orang yang percaya tentang tuhan taala apa apa di atas aras ni dia menjadi qarinah ifadatuhu ilman qat'iyyan yang memberi faedah kepada dia ilmu yang pasti bi annahu ma urida bi kaunil ka'bati baituhu wa annahu mawahu bukan tadi kena hendakki dengan keadaan kaabah itu rumah allah rumahnya bau ia tempat kembali atau tempat tinggal dia wa anna inama yuhamu fi hakiman lam yasbiq ila hadhil aqidati tapi ia hanyalah uh, ini hanyalah disamakan pada hak orang yang tidak sampai atau tidak tidak mendahului tidak pernah ada uh, apa tidak tidak sampai tidak tidak segera kepada akidah ini. Uh, dia cuba nak bawa macam tu. Okey ini, ini maksud dia ni ya, di penggunaan tadi dia kata. tapi macam saya kata ini sebenarnya contoh yang pertama ni uh, digunakan untuk eh nak batalkan apa pengertian apa Baitullah tu tadi uh, tapi digunakan kepada orang yang mengatakan uh, kalau uh, kalau apa kalau apa yang telah firmankan atau nabi sabda kan tentang Allah Taala zahir-zahir kita tak pergi kepada nak sebut nak pinjaman sebagainya tak perlu kepada uh, sebarang sebarang apa, apa apa peralihan sebab ini kalau ikutkan bertentangan dengan wazifah antara wazifah yang kita bincangkan adalah kita tak mentakwilkan tak takwilkan kita tahu kalimah kita tak tahu cara stop situ lah sepatutnya tapi kat sini masih lagi persoalan timbul masih lagi persoalan timbul berkenaan dengan apabila kita dengar kalimat tadi kita cuba untuk larikan maksud dia alasan kerana mustahil kepada pada pada pada hak Allah Subhanahu wa taala tu itu, itu sujud eh baik kita faqara likal rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam khataba bihadil alfazi jama'atan magini berucap dengan lafaz-lafaz ini sekumpulan manusia Sabaku ila ilmi takdis wa nafi tashbih telah sampai mereka telah berlalu mereka pada ilmu penyucian Allah Taala dan juga penafian penyekeserupaan wa annahu munazzahun wa awari diha dan bahawa Allah Taala bersih daripada ada berjisim dan juga apa-apa yang mendatang pada jisim. Ini dah mula start masuk ilmu kalam. Fakana zalika qarinatan qat'iyatan muzilatan lil iham maka itu menjadi qarinah menjadi sebagai sebagai apa sebagai sebab atau punca yang pasti bagi menghilangkan terhadap kesamaran la ya baqa ma'aha shakk tidak akan tinggal lagi bersamanya sebarang keraguan oke okay. wa dan juga ke kekeliruan yeah. keraguan dan kekeliruan wa in jaaza an ja baqa li sekalipun harus untuk terkekal bagi sebahagian mereka taraddudun fi ta'wilihi teragak-agak pentakwilan dia wa ta'yinil murad bihi ataupun penentuan apa dengan kalimah tersebut min jumlatin ma yahtamiluhu lafzuh Uh, daripada jumlah uh, Jumlah apa yang dikandung Ia Wilaafaz berkenaan Dan layak dengan Keagungan Allah Ta'ala uh, Dia kata dia, dia nak bawa ke situ eh. Tapi kat sini Dah masuk balik pada ilmu kalam punya kaedah Sebab so, penafian dia bukan kerana nas Tapi kenaf, penafian ni adalah kerana uh, Kerana Kerana ada serupa makhluk Ada serupa Makhluk Bukan sebab kerana nas Bukan kerana nas eh, Tapi kerana keserupaan dengan makhluk okay, Baik Misal Contoh dikatakan lain Surah Misal usani Misal yang kedua Contoh kedua Iza raddada alfaqihu Fi kalamihi Lafzu surah Bila mengulang-ulang Seorang faqih Seorang yang faham uh, Agama Yang mengajarkan fiqh Dalam kata-kata dia Lafaz Surah Rupa Ya yeah? Atau sebenarnya kalimat itu Maksudnya bentuk juga ada Sobi Awil ami Di hadapan seorang budak Ataupun orang yang buta huruf buta huruf yang yang tak reti yang yang tak pandai faqala suratu hadhil mas'alati kadza gambaran masalah ini adalah sekian au suratu hadzal waqi'ati kadza ataupun gambaran kejadian ini sedemikian wala kaw okay. suratu sawartu lil mas'alati okey aku telah gambarkan telah bayangkan untuk persoalan ini satu uh, suratan fi ghayatil husni satu gambaran pada sebaik-baik bentuk rupa rubama yu maka dirubama yu himus sabi mungkin kadang-kadang dia akan memberikan waham kepada asrabia wal amiya beri waham kepada amerikan apa rasa sangsi pada kanak-kanak dan juga orang yang buta huruf tu allazi lafhamu ma'nal masalah yang tak faham perkataan masalah persoalan ana masalata shay'un laha surah law persoalan tu ialah ia satu benda yang dia mempunyai bentuk rupa. Wa fitil kasurati amfun wa famun wa aynun. Pada rupa tu ni, bentuk rupa tadi dia ada a uh, hidung, ada mulut, ada dua mata. Ini ha, gambaran yang masalah sebab kalimah surah tak maksud itu. Selepas so, zaman, zaman, zaman, zaman Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut surah tu maksud dia patung. Maksud patung. Ukiran tak semestinya maksud dengan rupa, muka, ada wajah. Ha, ni ni ni kita dah lari sebenarnya daripada tajuk asal. Ha, tapi tapi dan contoh diberikan ni pasal boleh ilmu kalam masih lagi ada pada beliau beliau masuk pada tajuk ni. Ha, sedangkan kita tak pernah ada masalah pun dengan uh, apa kalimah surah tadi atau masalah tadi sama je. Tak ada tinggal tajuk persoalan. Ha, tapi bila dia buat macam ni gambaran dia kata gambaran dan budak tu bayang ada, ada mata, ada sekian. Tak pernah ada pun. Dia so, kata bentuk masalah Bentuk rupa masalah Jadi bukan masalah benda tu akan timbul tajuk Datang ke dia Tak ada orang timbul pun keliru Digunakan kalimat dia tak ada siapa Pening kepala Tak ada siapa kan? kata macam ah, Rupa dia macam mana Mata sepet ke Hidung dia pesek ke Hidung mancung ke Mulut besar mulut kecil Tak ada pun ah, Tak pernah ada Jadi macam mana boleh kita nak bayang macam Sedemikian Just untuk kata menang kan Maksud dia kenapa Nabi guna lafaz yang Sama-sama uh, ha, Kita bagi alasan Kita kata ada korinah ada, ada perkara samping kan Yang menyebabkan Nabi uh, maksud dia Sepatutnya bukan yang zahir Tapi maksud dia maksud pinjaman Itu yang cuba beliau nak tekan kat sini ha, Tapi kalau kita perhatikan balik uh, apa, apa, Contoh beliau berikan uh, Tak kena dengan kedudukan bahkan Nas-nas yang datang tak menyokong langsung sedemikian okay. Dia kata Amman arifa uh, Hakikatal masalati Ada pun siapa-siapa mengetahui akan Realiti bagi masalah Okay orang oh, kata dengan kata rupa tadi uh, alamat uh, urifa uh, araf arafahu wastaharu indahu di atas bentuk yang di atas apa yang diketahui oleh dia dan juga masyhur di sisinya min makna suratul ma'rufati uh, daripada pengertian uh, rupa yang diketahui tapi kalimah surah ni tak masuk maksud ni wajah berkenaan wajah ada masalah lain pasal kalau guna kata kalimah wajah ada uh, kita kata jelas itu ada memang Allah sebut wajah dia memang kita dia kata nabi sebutkan Kita lihat wajah Allah taala memang kita dah ada uh, penyelesaian eh ya, Nabi sallallahu alaihi kita kita kita bincangkan terus eh ya. adapun barang siapa yang mengetahui uh, realiti masalah annaha bahu ia masalah perkataan masalah ni persoalan ni ibaratun an ulumin uh, murattabatid tartiban wa huwa makhsusan digambarkan mengenai satu pengetahuan satu ilmu yang disusun dengan susunan yang tersusun yang tertentu falu tasawwaru an yatawahhamu Ayuh tahu hamulil ainan wa anfan wa faman. Maka adakah boleh uh, digambarkan untuk disanksikan untuk masalah tu ada dua mata, ada hidung, ada mulut. Kan bentuk rupa jenis surah macam apa masa zaman kita gambaran pokok, gambaran dia tak bukan masalah selalu ada mata, hidung. Kan, tak itu zaman kita. Jadi sebab tu tak tak apa kena untuk kita kita lihat kat sini macam macam ni eh. Lalu, kita kita belajar buku ni kena kena perhatikan balik. Mungkin ada masih dikesan-kesan ilmu kalam tu masih lagi ada, yeah. Okay. Baik. Uh, dia kata dia kata uh, okay, surat surat tu amin jinsil surat al-ajzam dan dan bentuk rupa daripada bentuk rupa yang berjisim, gambaran tak mesti ada jisim kan? Ada numbers ada ada ada bilangan tapi tidak ada seperti jisim, hayha hata, hayhayha hata amat jauh amat jauh Belajar yakfihi maka madai untuk dia makrifatuhu bi anda masrata dia dia bahawa dia dia ketahui eh ya, bahawa masalah berkaitan masalah tu uh, munazzah munazzahatun uh, bersih uh, Anil jismiyati wa awaridiha daripada uh, berjisim dan juga daripada perkara-perkara yang ber, uh, berkaitan dengan jism yang mendatang pada jism maka dia kata faqadha li ka ma'rifatu nafil jismiyati ani haqiqatil ilahiyyati demikianlah juga dia kata pengetahuan penafian jism daripada pada, pada hakikat ilahi wa takdisiha anha dan penyucian Allah Taala daripada-Nya daripada berjisim. Taqunu qarinatan fi qalbi kulli mustamiin mufahamatam lima'na surah. Ha dia kata akan menjadi qarinah uh, menjadi perkara sampingan uh, dalam perkara-perkara apa? Uh, punca dalam hati setiap mendengar yang faham terhadap makna yang difahamkan terhadap pengertian gambaran. Sepatutnya macam tu dia kata. Menafikan jisim tadi masuk. Fi qaulihi pada firman Allah Taala Khalaqa wa khalaqa eh uh, khalaqa kullu adam ala khalaqa ala adama ala suratihi inna allaha khalaqa adam ala suratihi. Nyata cerita Adam di atas rupanya. Kalimah rupanya tu sebenarnya dia tak dia tak patut habis uh, tinggal dekat situ. Ala surati tu situ itu ah tinggi Adam ketika diciptakan 60 hasta. Ayah kata bagi pengertian suratihi tadi gambaran dia bukan masalah gambaran mengatakan Adam rupa Allah. Siapa kata macam tu? Bahkan yang kita faham daripada maksud tu, boleh kita faham dengan di atas rupanya yang siap. Sebab Adam tidak melalui proses sebagai baby, janin, kanak-kanak, uh, remaja. Tak, rupa dia siap. Tinggi Adam ketika dia ciptakan 60 hasta. Memang ciptakan 60 hasta. Jadi eh, maksud hadis tu baca habis. Sebelah kalau kita nak, nak, nak, nak kata sedemikian. Untuk katakan rupa tu rupa. Kalimah rupa kita fahamkan tapi Allah, Allah tak serupa dengan makhluk. Kalimah rupa kita faham Kan masalah-masalah apa Allah Ta'ala ada Ada nak melihat Allah Ta'ala ada tabir Bila ada tabir adalah Adalah kedudukannya Macam kita tak ada pula Sebab tu macam golongan Muqtazila dia konsisten Dia kata Allah tak dilihat di hari akhirat tu, Kalau kau dilihat Dia bertempat, dia bertempat dia makhluk So intikot orang tak, di, tak dilihat Mudah, simple ha, Ni kena kena faham betul, diorang buang terus sebab mudah nak aplikasikan dengan dia orang punya pemahaman. Jika tidak, gagal. Okay. Dan dia orang akan sentiasa gagal. Okey. Wa itanja bul alim bi taqdisihi dan dikatakan akan rasa takjub eh? seorang yang arif dengan penyuciannya uh, daripada uh, berjisim eh? Allah Subhanahu taala kata mimma mimman yatawah uh, ya tawhamu lillahi suratal Terhadap orang yang mewahamkan mensama apa mensangkikan terhadap Allah Taala ni ada rupa berjisim. Kamai ta'ajjabu mai tawa hamu limasati waqiati, wal waqiati suratan jismiatan. Dia sama macam rasa peliknya siapa yang menyangkakan untuk soalan persoalan ataupun kejadian tu ada bentuk rupa? Ada rupa bentuk rupa berjisim. benda tu adalah kejadian. Dia, dia, dia, dia, dia, dia ada penjelasan tapi tak ada rupa. Tapi digunakan rupa. Kalimah rupa tadi. So, ini benar itu masalah-masalah penggunaan dan memang pada orang Arab kalau kita Arab gunakan kalimah tadi dan pakai saja, masalah apa? Walaupun kita buat kalimah surah tadi pada zaman Nabi tak digunakan sedemikian, tak digunakan dengan masalah apa surah masalah bentuk rupa persoalan bentuk rupa persoalan tak digunakan kalimah tu. Okay? Baik. <coughs> misalu, misalu, misalu, misalu, eh, baik. Misalu salison, misalu, misalun salisonnya contoh yang ketiga. Al uh, Misal lihat Contoh tangan Kalimang tangan Iza qalal qa'ilu Baina adai sobi Bila berkata Seorang berkata Di hadapan Seorang budak Al-Baghdadu fi yadil khalifati Bagdad di tangan khalifah Rubbama zanna Barangkali dia kata Akan menyangka Wata wahama Dan dia akan uh, Rasa sangsi an al baghdadu fi aswa al-khalifati Bahawa Bagdad di Jari-jari khalifah Wa anna huqad Qadih tawa alaiha mereka telah melingkungi Ke atas uh, apa baghidat ni Akan uh, apa, Ruas surat sejari khalifah Kama yahtawi alal uh, hajar, Hajarati wa madarati Macam mana dia uh, Melingkungi terhadap uh, batu Ataupun tanah kering uh, Tanah atau batu itu. Dia kata macam tu Akan dibayangkan Boleh jadi dibayangkan Walaupun tak pernah ada Pembayangan sedemikian Jadi kena, kena faham tu Tak ada pembayangan sedemikian wakadzalika kullu aami demikianlah orang yang butuh huruf yang tak pandai lam yafhamil murada bilafzil bagdad dia takkan faham dengan uh, dia tak dia tak ya, apa setiap amik, apa buta huruf yang tidak lagi faham belum lagi faham uh, yang dikenakan lafaz bagdad so dia akan macam bagdad tu apa kuwechiku ke kan pekochi ke apa benda eh, Ciku ke buah ke okay, mungkin uh, bayangan semelikian amman ali maana Ada adapun siapa-siapa mengetahui bau bagdad ibaratun an baldatin kabiratin wasi'atil aknaf ada itu gambaran mengenai satu negeri yang besar yang luas dia punya penjuru-penjuru dia kata hal yatasa yatasawwaru boleh tak dibayangkan ayakh oh. tharahu zalika bil bali aw yatawahamu yatawahamu bahawa terlintas untuk dia itu terbayang bagdad dan tangan sebagainya pada akal dia ataupun di di di apa disangkakan semikian wa hal Ayat taridha ala qailihi. Boleh tak dibayangkan dia dia menentang kepada orang yang mengatakan kalimah tersebut. Boleh bayang tak dia kata. Wa lima qulta. Ha, dan, di, dan dia akan berkata kepada orang yang cakap tu, kenapa engkau katakan Baghdad fi khalifah? Baghdad di tangan khalifah. So, soalan sebenarnya tak pernah ada pun. Soalan macam ni datang daripada para sahabat kepada Nabi. Tak pernah ada. Ah ha, sepatutnya sepatutnya kita bila tak ada persoalan ni tak perlu timbulkanlah cuma bila orang tu go into detail dan ha, dan tajuk dia dia yang salah bukannya agama tu yang ada ajar dia semekian okey bukan bukan mesti jangan baik uh, dia kata wahadha ya yufdi ila jahli dan ini akan bawa kepada kejahilan wa uh, khilaf khilaf khilaf uh, al haqi dan berikan waham kepada bercanggahan dengan kebenaran hatta ya taqida anna baghdada fi asabihi sampai baina asabihi uh, sampai lah dia Meybertikot percaya bahawa Baghdad tu ada dicela-cela tangan khalifah. Ballaw yang ataradaki la lahu ya salimul kalau bahkan kalau dia menentang pun kita boleh kata dia, kepada dia, dikatakan pada dia, wahai orang jahatra akan hati. Hadza inama yahmul jahlu aindaman la ya'rifu hakikat Baghdad. Ini hanyalah uh, diwahamkan yeah, secara apa apa kejahilan ya. Yeah. diwahamkan akan kejahilan di sisi orang yang tak mengenal realiti Baghdad amma ma ya'lamu anahu adapun siapa-siapa mengetahui Baghdad fa bid darurati maka secara langsung secara pasti ya ta ya'lamu annahu ma urida bi hadhihi alyad dia kata dengan secara pasti dia akan mengetahui bau tak dikehendaki dengan ini dengan tangan ini al'adul mustamilu 'ala alkafi wal asabi' tangan yang merangkumi ke atas uh, tapak tangan dan juga jari-jari uh, bal makna akhar bahkan makna lain man lain tapi dikatakan wala yahta ju fi fahmihi ila qur'atin dan tak perlukan kepada kefahaman ini ayat kalimah ini uh, kepada sebarang qarina kecuali pengetahuan ini uh, tahu tentang uh, kita apa tangan apa tangan mesti lafaz itu selagi macam kita katakan pada, pada sudut yang lain macam kes uh, berkenaan dengan sifat macam tu juga dia dia penafian sifat kalau dia kata sifat serupa makhluk pun sama juga bahkan golongan jahmiyah ni eh. nafikan terus sifat pun tak ada. itu benda-benda yang benda-benda yang kita panggil apa uh, datang masih juga dalam bidang ilmu kalam. Bukan daripada ahli sunnah. Ah sunnah tak sibuk benda, -benda macam ni sini. Fa kadzalika jami' al-fazil al fil akhbari. Kita demikian juga lafaz, semua semul apa lafaz yang berikan waham pada khabar-khabar uh, pada hadis, yakfi fi dafi ihamiha ah memadai eh untuk menolak uh, apa apa, apa menolak apa kesamarannya qarinatun wahidatun satu karina aje satu satu sujud satu alasan je satu sebab satu punca je wahya makrifatullah taala wa makrifatu anahu taala itu mengenal Allah taala wa makrifatu annahu laisa bijism bahawa Allah taala tidaklah berjisim wa laisa min jism al-aissam dan bukan dari berjisim nah, ini benda yang dilafazkan oleh uh, ahli kalam balik pada asal kita tak sebut pun maka kita tak pernah buat bandingan Allah taala dengan jisim pun kita kata Allah oh, taala ada zat Nabi kita Masalah zat Allah Ta'ala tadi, kita tak ada nak bayang dan menghilangkan. Tapi pada pada tajuk apa, apa tentang zat Allah Ta'ala tadi, dia, dia maha tinggi, maha agung daripada kesurupaan dengan makhluk. Tapi nak kata tak ada zat, dia tak bolehlah. Bukan, ada kata, jisim tu apa? Dan memang kalau ikut pada, pada sudut asal, memang kita kata boleh digapai, boleh digapai, jisim lah tu. Itu sebab kenapa saya sebut tadi pada awal, Golongan yang Muqtazilah ni dia dia nafikan lihat Allah Ta'ala sebab Bila kita sebut Allah Ta'ala dilihat hari akhirat Dia bertempat Bila bertempat ha, dia, dia dia dia dia makhluk Sebab tu dia orang tak nak terima langsung Tak terima walaupun dengan jelas-jelas kan Apa yang nas yang datang Dia orang masih sibuk nak pertahankan Dengan kata-kata sedemikian yang kita kata kata-kata kufur Kufur Kata-kata adalah kata-kata kufur Menafikan benda Allah Ta'ala Disebabkan untuk dirinya adalah salah dan makan untuk memperdalamkan perbincangan pun tak perlu. Nak balik pada asal macam kita letakkan pada satu pada kaedah tentang uh, kita beriman dengan Allah Taala atau beriman dengan asma dan sifat adalah kita uh, beriman dengan Allah Taala kan apa beriman uh, dengan Allah Taala dengan tanpa penyerupaan dan kita sucikan Allah Taala daripada uh, keserupaan dengan makhluk tapi tanpa pengabaian makna. Okey, tanpa abaikan. Maksud kita kita buat semua. Okey, tanpa abaikan. Ini problem dia. Diorang, diorang cuba untuk abaikan pengertian And, Takdis Allah Ta'ala tapi abaikan pengertian Okay وَهَدَا مِنْ مَفْتَحَهَا رَسُولَ اللَّهُ وَسَلَمْ بِبَيَانِهِ Dan ini adalah apa yang membuka Rasulullah SAW Penjelasannya awal عوَلِ بِعْسَاتِهِ Pada awal perutusan baginda قَبْلَ نُتُكِي بِحَلِ الْأَلْفَذِ Sebelum pertuturan Lafaz al ini Ini masalah juga Macam mana dia tahu? Ikut hadis Nabi tak macam tu And, Tidak macam tu difahami Bahkan Allah Ta'ala sebagai Tuhan kepada penduduk Mekah kan apa tuhan berikan mereka keamanan Oh autana ungkit liila fi kura demi uh, demi kebiasaan orang Quraisy ila fi mriatashita wa saif uh, ke kebiasaan mereka perjalanan uh, buruk, musim sejuk musim panas ke Yaman ke Syam li, uh, apa tukar-tukar tempat ikut musim waliya udur rabbah hadal bait maka mereka sembah tuhan tuhan punya pemilik akan rumah ini allazi at'amahu min ju' yang berikan mereka makan daripada kelaparan Wahamanumin kau dan juga lah aman mereka daripada ketakutan. So, jadi memang memang Nabi yang sendiri kan memang apa dia memang pada awal tu orang Arab pun dah faham tak ada kenal dah tak ada menjisimkan Tuhan pun tak ada tak ada pernah ada pun penjisiman Tuhan. Sebab tu orang buat patung dengan nama nama bermacam Lata, Uza, Manah dan sebagainya tak ada dua patung Allah. Tak ada. Ha, tak ada tak ada satu pun uh, tajuk berkenaan beragus sedemikian Tu kena jaga-jaga sikit pasal kes apa lafas tadi cara penjelasan. Jadi kalau tak betul kita akan masuk jadi ahli kalam balik. Masuk jadi ahli kalam semula. Sedangkan kita tak pernah ada perkaitan dengan ilmu kalam dalam memahami dalil. Memahami nas tak perlu pada ilmu kalam. Makan apa yang diletakkan oleh ilmu kalam tentang guidance tentang Allah Taala itu bukannya apa yang Allah Taala terangkan sendiri. Ah ha, tu dipandai-pandai kan oleh mereka saja. Okay. Jadi kata apa Uh, apa ini yang dibuka dengannya apa uh, uh, uh, daripada apa yang dibuka Rasulullah penjelasannya pada awal perutusan sebelum ditutur dia penuturan lafaz-lafaz yang berikan kesamaran tadi. Mana siapa cakap? Siapa cakap? Hatta datuk Nabi pun tahu apa Baitullah tu ada perumahan, rumah apa Kaabah tu Baitullah. Orang musyrik pun tahu. Hatta ketika mana Abdul Muttalib ketika unta dia diambil oleh tentera Abraha. Kan dia datang jumpa minta unta dia. Dan ketika minta unta dia kata apa? Dia kata in nama ana rabbul ibil aku cuma tuan unta. Mulil baik untuk rumah yang kau nak roboh tu rab ada tuan Yahmi dia akan lindungi. Dia tak cari Allah tak ada tu. Siapa kata dia tak orang tak cari Itu dong faham. Orang-orang musyrik Mekah pun faham. Masalah-masalah tauhid tu macam tu. Tapi banyak orang tak tahu juga, okay? Baik. Misal, misal contoh lain misal urwa bian, contoh ke ke ke, ke empat atulul uh, yad, tangan panjang tangan. Jadi apa? Misalun Rabi'un. Contoh yang keempat. Qala s.a.w. bersabda baginda s.a.w. fi nisahi pada isi-isi baginda. At walukunna yadan asarukunna lihaqan bi. Mana yang paling panjang tangan di antara kalian. Yang paling panjang di antara kalian di segi tangan adalah paling cepat uh, apa dengan uh, di kanan kalian uh, menyusul dengan ku. Kematian, kematian nanti. Yang memula, nanti apa mati dari keluarga baginda dan baginda kata Fatimah binti Muhammad dia kan susun nabi tak lama lepas nabi wafat dia datang dia wafat kemudian isteri nabi pula ramai nabi kata yang paling mula-mula sekali adalah yang paling panjang tangan okey paling panjang tangan eh maka dia tafakana ba'duni swatihi tata'arrafu tulal atulah bilmasahati ya sebahagian uh, isteri isteri nabi dahulu mengetahui atau mengenal panjang tu dengan ukuran dengan ukuran wad' al-yad 'ala al-yad then dengan, dengan letak tangan ukur dengan tangan sebenarnya dah buat macam tu Memang semua isi nabi buat macam tu nak tengok siapa mati dulu ikut nabi hatta dukiralahun na annahu arada bizalika samaha hatta wal juda duna tulil adwi sehingga disebut kepada mereka ha, Ini ni kalimah sebut ni salah sebab sunannya aisyah radhiyallahu anha sinitakan mereka tahu maksud ayat itu maksud kata kata, kata nabi tu bila yang mula-mula mati di mereka adalah Zainab binti Jahsy. Jadi diorang tahu maksud Nabi tu lepas mati Zainab. Sebelum mati Zainab, dia tak tahu. Cakap kata de Korina tak ada. Tak ada Korina. Bahkan memang diorang tahu tangan itu tangan. Tapi bila maksud Nabi lafazkan tadi hanya diorang faham. Faham eh? Uh, apa? Uh, uh, yang diorang faham uh, Maksudnya bila Zainab mati dulu di kalangan antara mereka. So diorang fahamlah maksud Nabi. Paling panjang tangan maksudnya tangan paling pemurah memberikan bantuan tapi still tangan is there ha, bukan sekat maksudnya tangan memang wala tu mesti sekat ni tangan tangan masih ada kan so, jadi dikatakan dia dengan dia, kata, dia, dia dengan maksud dia sama hatta waljud wadu taulil dun atau tuli al adui dia kata yang dikenaki dengan itu adalah sifat-sifat uh, apa sifat uh, apa toleran dan juga murah hati dia antara mereka paling banyak bersedekah adalah Zainab binti Jahsy. Ya, ini tu Aisyah sendiri persaksikan. Bila mati, mati itu baru orang tahu maksud. Ha, bukannya ada qarinah. Memang qarinah dia. Dorang kekal memahami tangan itu tangan. Mereka kekal faham tangan dengan tangan. Sebab tu dorang hukum. Hukum tangan satu sama lain. Ini Arab. Dorang Arab, dorang lebih tulen bahasa. Daripada mana-mana orang yang yang ada dalam kita sekarang tak ada siapa setulen bahasa seperti para sahabat Nabi SAW Ha, tapi tapi bila mati Zainab, baru mereka tahu maksud tangan pan, pan, tangan tu, pan, apa, apa, tu liat, panjang tangan itu adalah uh, banyak sampai tangan dia memberikan rezeki ataupun sedekah kepada orang itu maksud, maksud, maksud apa, apa, tangan tersebut ya, panjang tangan. Tapi bukannya ada korina tak ada korina tak ada korina sebenarnya ya, tak ada tak ada sebarang hin daripada hadis apa daripada kisah tersebut yang menggambarkan apa until matinya Zainab binti Jahsy. Okey. Siguiente kata wakana da kar hadzal lafza ma'qarinatin. Ah afham biha iratul judi wa takbir bitul liyad anhu. Dia kata dan dahulunya Rasulullah Sallam menyebut lafaz ini berserta iringan, berserta karina, berserta sampakar uh, sampingan. Yang kan? yang dipahamkan, yang di, memahamkan dengannya, bagi dia dengannya, kehendak murah hati uh, dan juga gambaran dengan tangan uh, panjang, panjang tangan dengannya. Mana ada? Kalau lafaz tu ada, mereka akan lebih faham dari kita. Tak ada pun hadis Nabi yang lain yang tunjukkan maksud lain. Sebab tu orang ukur tangan satu sama lain. Orang cuma tahu maksud hadis tersebut atau lafaz Nabi itu adalah lepas kematian uh, Zainab uh, setelah daripada kematian Uh, apa, apa di antara isi nabi yang mula-mula mati dia uh, dan dia tahu sebenarnya maksud panjang tangan tu apa panjang tangan tu bukan uh, maksud dia maksud dia apa apa, apa, apa panjang secara fizikal ya, tapi tapi adalah kerana panjang tangan tersebut dalam memberikan memberikan apa memberikan apa memberikan, apa, memberikan sedekah memberikan infak belanja uh, itu maksud dia okey tapi Quran tak ada ha. tapi dekat sini dia sebut falam man ukil lafzu mujaradan an qarinatin hasala minhu al iham bila dinukilkan lafaz eh, kosong daripada sebarang iringan maka terhasil daripadanya kesamaran uh, maka fa hal kana li ahadin ay ta ridha ala rasul sallam fi itlaqihi lafzan, uh, jahila ba'duhum makna maka dikatakan maka adakah uh, ada eh maka adakah ada bagi sesiapa boleh kepada sesiapa untuk me me me me me mempersoalkan melintang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelafazan baginda Terhadap lafaz yang dijahili sebahagian mereka pengertiannya. Engkau tak, tak ada masalah. Bila tak tahu duran duran tunggu penjelasan Nabi. Inna madzalika la'in atlaqa itlaqan mufhiman. Ah muf mufhaman fi haqqil hadirin makrunan bila zikris sahawati. Dikatakan itu hanyalah baru baginda telah melafazkan Okay melafaz apa apa baginda melafazkan dengan pelafazan yang memberikan kefahaman pada hak orang hadir beriringan beriringan sebagai contoh dengan sebutan akan sebutan apa pemurah dia ni gambaran Imam Ghazali sendiri eh dia kata maksudnya ketika Nabi lafazkan sebenarnya ada sebutan pemurah tu okey wa naqilu qad yan qulu al lafza kama sami'ahu wa la yanqulil si penukil kisah nabi ni pula telah menukilkan lafaz sebagaimana dia dengar tapi tak menukilkan qarina mana ada mana ada buka semua riwayat tak ada satu pun datang dengan gabungan alasan ataupun berbeni hin tentang maksud dia lain tak ada mana ada jadi pasal dia tadi tak dia tak dia tak dekat nukilkan penukilkan barangkali menukilkan lafaz sebagaimana dia dengar tapi tak menukilkan qarina atau kana bi haythu la yumkinu la yumkinu naqliha ataupun uh, dia berada pada keadaan yang tak mungkin dia menukilkan au dhanna annahu la hajata ila atau dia menyangka bahawa tiada keperluan kepada uh, menukilkannya sebab isteri nabi yang nukilkan tu cakap dia ukur sendiri dia ukur dia kenal dia raup siapa <caya> dia tak tahu pula ha, dia kata ana mangia samau ya fahamuhu dan siapa mendengarkan faham tak ada pun dia orang yang dengar penabi direct orang tak faham Diorang faham dengan kalimah tadi maksud dia, tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya. Diorang faham macam tu. Sebab tu maksud dia asal pada lafaz adalah zahir. Tak dialihkan kerana logik akal. Kalau ada kata dalil lain datang, itu boleh mengalihkan. Itu maksud sebenar dia. Okay. Okay. Macam mana difahami dia oleh dia ketika dia mendengarnya atau mungkin ada isu bahawa faham mahu inna makan Nabi fakta sur pada nakli lafzi atau barangkali dia tak merasakan bahawa kefahaman dia tu hanyalah dengan sebab qarina perkara sampingan yang ada lalu dia meringkaskan pada nukil lafaz saja ni semua ni tuduhan yang tak kena kepada penukil bagi kisah tersebut mana ada dia dengan macam tu mana ada dia dengan qarina sebab balik pada saya mendengar berita tadi isi-isi Nabi dua orang yang ukur tangan bukan dengar daripada orang ke, lain kata-kata nabi tadi nabi cakap pada mereka sendiri mesti ukur tangan satu sama lain mana ada qarina-qarinah kat situ tak ada qarina nah, walaupun kita kata benda ni tak ada kaitan dengan zat Allah Taala kan tak ada qarina dekat situ fa mithli hadhihi al asbab maka dengan sebab seumpama ini dia kata bakiatil alfazu mujarratan an qarina niha kekal lah lafaz, lafaz kosong daripada qarina nya daripada dia punya sampingan yang memberikan hint maksud dia bukan maksud zahir. Ha ni kata faqasurat faqasurat an faqas anit tafhim. Maka lafaz-lafaz ni singkat daripada memahamkan. Ma'anna qarinata ma'rifati taqdis sedangkan qarinah uh, ataupun uh, perkara sampingan uh, mengetahui akan penyucian bagi Allah Taala bimujarradiha kafiyatan dengan semata-mata dia pun sudah cukup fina fil dalam menafikan kesamaran. Tak, tak ada pun sebenarnya tak perlukan kepada pengertian sedemikian. Wa in kana rubbama la takfi fi ta'yin al ma'na al murad. Ta'yin al ma'na al muradi bihi. Sekalipun dia kata ia barangkali tidak memadai dalam menetapkan menentukan makna dikendaki dikehendaki dengannya. Fahadhi uh, daqa'iqu maka ini kepada inshallah budda minan tanabbu minan minan Ini daripada kita sedari ya kepadanya. Patut kita sedar. Okay. Contoh lain dia kata. Fau, ha, ini pun ini, contoh sekitar seantero contoh yang salah lah. Sebalik so, pada asal kalimah Fau tadi bukannya ini mutawatir, tapi bila bila dia asing asingkan ikut uh, dalil tadi tak ikut gumpul semua, dan dia tak jadi mutawatir lah. Jadi ahad Misal Fau, contoh Fau, eh misalul khamisun, misalul khamisun. Contoh kelima, idah callul khamilu berkat dia berkata seorang yang berkata, bayi ni ada Isobi di hadapan seorang budak, walaupun dia kerub min darajati dan siapa yang hampir dengan darjat tahap budak tersebut mimman laisa mimman lam yumarisil ahwala wala arifal adata adati fil majalil majalis fil mujalasat dia kata daripada kalangan orang-orang yang tak pernah apa praktik apa apa mem, mem, mem, mem, mem, mem, mem, mempraktikkan akan keadaan dan tak tahu kebiasaan dalam uh, perbuatan uh, duduk dalam dalam satu perhimpunan contoh bila dia dengar kalimah fulanudakhala al majmaa wa jalasa faqa fulan si fulan tu masuk dalam uh, per, tempat perhimpunan berkenaan dan duduk di atas sifulan. Duduk atas sifulan. Mana duduk atas sifulan? Yuhimu asami <tosain> a sami ayuhi musami'a al-ghabiy anna hu jalasa ala ra'sihi. Dia akan memberikan gambaran uh, kepada pendengar yang gabi uh, yang bodoh annahu jalasa ala ra'si. <tosain> Bahawa orang yang maksudnya duduk di atas kepala sifulan, kepala seorang lagi. Okey atau ala makan nin fauqa ra'siyata pada satu tempat di atas kepala dia okey yuhimu dia kata uh, dia kata apa atau atau ada tempat di atas kepala dia waman arafal adat dan siapa yang tahu kebiasaan wa alima anna ma huwa aqrabu dan tahu apa bahawa, apa yang lebih dekat kepada dada itu a'la rutbati maksud dia adalah lebih tinggi darjat mana duduk meng, apa mengambil alih kuasa dia kata wana fauq ibaratun bau kalimat fauq di situ atas di situ adalah gambaran Anil mengenai ketinggian tapi yufham minhu annahu jalasa bijanbihi la fawqa ra'si difahami bahawa dia duduk sebelah kawan tu bukannya di atas kepala dia walakin nahu jalasa aqrab ila ila ila sodri. Ha, tapi dia duduk lebih dekat kepada uh, bahagian depan uh, mengatasi kawan tersebut itu itu maksud dia faqt faqtiradu 'ala ma ma, ma tapi macam itulah macam kes uh, fawq tadi kan atas jadi semua dalil. Dalil tentang kita punya amal disalin, dibawa naik ke atas. Malaikat turun naik, bawa. Kan, kita, amalan, amalan, kitab, amalan kita dibentang perhatian Allah. Dibawa ke atas. Fir'aun nak, nak, nak naik atas, atas, atas apa, bangunan tinggi, nak tengok Tuhan Musa. Semua ni beri pada gambaran kepada kita yang jelas. Jelas berkenaan dengan, tak ada, tak ada pun sebarang, cuma tajuk dia, bila bila apa dan tajuk ke ilmu kalam tadi dia nak faham cara untuk faham macam ni kena asingkan nas jangan gabung sekali bila gabung sekali itulah akan gagal. Inilah akan gagal. Sebab tu dia orang suruh asingkan jangan gabung nas. Bila gabung nas, gabung dalil, Ini akan membawa kepada hilangnya keberangkalian boleh fikir pada akal akal makalimah tersebut. Kita khulasatul jawab, dia ke simpulan jawapan. Fa li'tiradu 'ala man khatabaha bi hadzal kalam marifati Bil'adati min haithu innahu ya juhaluhul sebyan awil agbiya Iktiradun batilun la aflalahu Iaitu penentangan terhadap siapa-siapa yang berucap Dengan kata-kata uh, Dengan kata-kata ini kepada ahli pengetahuan uh, Tentang kebiasaan uh, Daripada keadaan dia sendiri Yang dia, apa daripada keadaan dia dijahili Tak diketahui oleh budak-budak atau orang bodoh Ini adalah penentangan yang batil Tiada usul baginya Sebenarnya balik pada asal sama juga pada kes tadi Menafi kepada Allah benda Allah cakap tentang dirinya Kerana gunakan kaedah akal itu salah Sebab kita tak gunakan eh, kaedah akal Kaedah ilmu kalam untuk ukur Nas Sebab Nas itu datang bukannya kena difahami sedemikian Mas faham kena faham cara orang Arab Faham Bukan faham cara orang Melayu Bukan cara orang Jawa Orang Bugis, orang Banjar Kena faham cara yang Allah nak orang Arab faham Tapi orang ah, kat sini dia, dia lari kan dia kata dia kata apa pasal pasal kes dia kata uh, benda tersebut bila nabi lafazkan mustahil nabi nabi saja nak kelirukan tapi kenapa dia bila lafazkan kan Sedangkan, tajuk tadi di syarah tak pernah jadi masalah pun tidak pernah ada persoalan tidak apa ada soalan eh wait jai eh. hello assalamualaikum mm ya ya siapa yang call to me mm Besok pagi ada ni saya ada, ada ada ada apa BMW. Ha? Oh, oh ya tuh, ni ya, ni ya. Jadi ya, ya, ya. ya, ya, ya. saya, saya saya tanya saya tanya dengan dengan uno you know satu yang lain, anda sedari tidak? Okay. Di mana sih? Ok Soalan semua, Mali semua yang ada di bistrik Kalau so, tak salah, Subang Subang ya, nanti saya tanya Nanti saya tanya jok, jok. Banyak nanti uh, Itu tau ingat uh, Alistik datang Tau kenal tak? Tak, tak perasan Tak perasan sangat okay. cik nanti, nanti saya tanya sekejap Ok, nanti saya tanya sekejap Ok itu pasang, itu, Ok, insyaAllah Ok, ok Ok, nanti saya tanyakan Ok, saya akan Ok, Afwan okay, ok, baik Entah <laughs> apa dia pun ada Ada, ada, ada Kena kena jawab juga Ok, baik Ok, jadi maksudnya dia, dia kata Dia kata penentangan sebut tak patut berlaku Tapi macam kita katakan tadi Sebenarnya orang Arab zaman Nabi pun Tak pernah ada persoalan Persoalan ini Atau ketiduan ini Muncul bila ahli kalam Masuk kepada uh, Tajuk Nas-Nas tadi Untuk membahaskan dengan logik So penafian pakai cara lafaz tadi tak kena. Ha dia tak kena eh? baik. Dia tak dia kata a dia kata dia kata, uh, kata, uh, kata amsilatu zalika mimmal tanah contoh, contoh macam tu dia kata memang tak ada penamat. Ya? Ha, tak ber tak berakhir. Waman layaqna bil yasir, sesiapa yang tak boleh di di diyakinkan dengan yang sedikit, la yaziduh al takthir illa tahayyura. Takkan menambah kepada dia banyak kecuali apa? Makin kehairanan tapi macam yang disebut itulah benda tu betul tapi tidak berada masing-masing sama kena juga patah balik kepada uh, kepada pengertian yang sama uh, pengertian bagi orang-orang yang uh, panggil apa uh, uh, a pa, cuba untuk meletakkan kaedah akal bagi penentuan uh, sebagai koridin untuk menolak eh, menolak maksud yang zahir daripada apa yang datang daripada nas-nas al-khabar-khabar -nas, tentang asma' dan sifat okey baik sepatutnya dipaham macam tu juga tak boleh pakai bukan ilmu kalam sebagai pengukur kita uh, ukur kita ukuran kita adalah aku, aku apa adalah dalil juga ada Quran ada sunnah ni kita pakai Ada uh, pun untuk kita larikan pengertian tersebut kerana tak kena dengan ilmu kalam punya fahaman maka tak, tak patut lidza faqad fahimta tak? qati bihadhil amsalati maka anda telah faham secara pasti di atas kata putus dengan dengan contoh-contoh ini anna hadhihi alfadha asharihata inqalabat mafhumatiha bawa lafa lafas ini yang terang yang jelas dikatakan bertukar kefahaman kefahamannya an awdahi asharihat an awdahi asharihat sorry okay? hati daripada kedudukan-kedudukannya yang terang jelas bimujarradi qarinatin dengan dengan semata-mata adanya qarinah waraja'at tilkal qara'in qara'inu dan dia qarinah qarinah berkenaan apa apa perkara sampingan berkenaan Uh, dikata kembali ila ma'arifi ila, ma ila ila ila ma ma'arifa sabiqatin muqtarinatin kepada pengetahuan-pengetahuan yang yang awal yang asal yang bergandingan dia itu yang bahawa tak boleh ada jisim ayat tu yang dipakai bulan kali pakadhalika halidhawahirul muhimatu uh, Infakat anil ihami bisabtilkal qara bisabtilkal bisabtilkal uh, qara ini ha uh, ni kemainkan memberikan juga lah Uh, apa perkara-perkara zahir ni perkara-perkara uh, yang laf lafal-lafal zahir tadi yang memberikan uh, kesamaran ia terungkai daripada kesamaran ke penyamarannya dengan sebab karina-karina uh, tilkal qara'inil kathirati dengan sebab karina-karina Qaren yang banyak berkenaan Banyak satu je kita ha uh, allati ba'duhah hiya ma'arif yang sebahagian besar sebagian daripada ini adalah pengetahuan wal wahidu minha dan satu daripada pengetahuan tersebut adalah ma'rifatuhum bi annahum lam yu'maru di ibadatil afnam. Yang satu diantaranya adalah mereka pengetahuan mereka bahawa mereka tak diperintahkan untuk sembah berhala. Ha, ya, juga. Wa annama abada jisman faqat abada sanama. Bar siapa sembah satu benda yang ada jisim berjisim, ada volume. Kita lafaz zat jelas eh. Diorang ni kadang-kadang geng-geng geng-geng apa ilmu kalam ni bab zat dia tak dinafikan. Dia tadi cakap tak ada, tapi digunakan yang kata jisim. Selanjutnya dia kita tanya macam zat tu kan, ada, ada, ada dia punya, ada, ada Ain, ada benda-Nya, baru betul. Sekarang ni diorang nak jadikan, Al-Tan Allah tak ada Ain. Berdasar kepada ilmu kalam, sebab tak boleh serupa dengan makhluk, makhluk ni ada fizikal. al Allah tak ada fizikal, bagi mereka. Ini problem yang paling utama sebenarnya dalam masalah perkara ni. Satu di antaranya adalah pengetahuan mereka, bahawa mereka tidak diperintahkan untuk menyembah berhala. ada adabadajisman, faqon abda sonama. Bagi siapa sembah. Sembah. Satu yang berjisim maka dia telah sembah berhala. Kana jismu sagiran al-kabi. Tak kira jisim tu kecil ke besar. Qabih an buruk atau cantik. Safil an au alia, bawah atau atas. Ini ha, masalah. Alal ardi atau alal arsy. Di atas bumi ataupun di atas arsh ha, ini dah kalimah yang sangat bahaya. So Allah Taala dah bagi tahu pada kita tentang dirinya, kita nafikan, dan kita kata tak ada. Tak ada. Kan, Allah Ta'ala ada Arash Arash dipikul, dibawa nanti pada kiamat Lapan malaikat orang sebut dalam Quran bawa turun Arash kenapa bila boleh timbul lagi perkara ni sebab kita tak dapat lepaskan diri daripada ilmu kalam yang diorang dah ada satu sistem aa, macam mana yang Aristotle susunkan untuk kenal mana Tuhan mana bukan Tuhan mana kebenaran aa, macam mana, nak faham akan akan logik diorang lupa berkenaan masalah bila Allah Ta'ala kata ada, ada lah kenapa orang kata tak ada pula Tempat masalah kita melihat Allah Taala di, di, di apa di, di syurga nanti. Semua itu memberikan gambaran berkenaan ada zat. Kalau kita tak ada pula. Soal balik pada asal kalau anda kata anda berfahaman dengan Mu'tazilah pemahaman Allah tak nelihat di syurga nanti dan ha, inilah fahaman yang, yang anda telah bawa. Siapa yang bawa ilmu kalam dia membini benda ni bawa. Dia bawa benda yang sama itu tidak ada zat. Tak ada zat. Dia guna kalimah jisim tu pasal nak samakan dengan manusia. Jasmani. Tapi kalau ikut pada asal, kalau kata ada zat, saya ada zat, ni ada zat ni, ni. Boleh pegang zat, zat, ada zat lah. Oh, tak ada zat pula. Kalau boleh dilihat, ada zat lah, macam tak ada zat pula. Macam boleh kata Allah oh, tak ada zat. Allah Ta'ala memang ada zat, siapa kata tak ada zat? Ha, cuma nak kata macam manusia badan, tak bolehlah cakap macam tu. Itu tak boleh kita bayangkan. So Allah oh, Ta'ala ada. Apa yang dia kata tentang dirinya tapi tidak boleh contohkan dengan apa sekalipun. Tapi ada itu ada. Macam mana tak tahu. Tunggu mati nanti tampaklah. Boleh kata halal ardi atau halal arshi itu masalah. Sebab Nabi punya persoalan kepada kisah. Bila Nabi ceritakan berkenaan dengan uh, naik ke atas kan. Terima wahyu. Jibril turun di atas. Quran datang di atas. Awak nak faham apa? Nak kata dalam bumi juga. Ha, ini masalah ni. Fakar nafil jizmi Maka menjadilah penafian jisim tu nafiyul wazmiha penafian apa-apa yang berkenaan dengan apa yang dimestikan dengan ada jisim tadi, lihatlah nafiyul wazmiha makluman ha, makluman likafatihim ia disediakan diketahui di sisi seluruh mereka tak pernah ada pun sebutan sedemikian alat baruati dia secara pasti bela merosul sawalam dengan eh, pemberitahuan rasul sawalam wal mubalakatif tanzih dan pelampauan dalam menyucikan Allah Taala lihi Taala kena firman Allah Taala yang terkandung surah syura ke-11 laisa kamitslihi syai' ta ada serupa dengan sesuatu benda pun ha, sambung habis ujung tu huwa as-sami'ul basir tapi dia maha, dan dia maha mendengar lagi maha melihat kita mendengar melihat so keserupaan kita buang Allah bagi sifat ke bila ada keserupaan buang yeah. ada serupa je buang Pada zat pada pada pada pada, pada sifat apa yang serupa kalimah buang jadi ha, Allah Ta'ala tak melihat, jadi jahmiah, jadilah jahmiah atau jadi geng-geng yang panggil apa, ilmu kalam kat Malaysia ni yang dikatakan orang tak mendengar, tak pendengar, tak melihat, perlihat. Ha, dia berlaku jadi macam tu, jadi pada sudut yang lain pula. Ha, ini masalah dia. Dan dengan firman firma Allah Ta'ala surat ikhlas, Walam kufuan ahad. Dan tiada bagi Allah Ta'ala yang setara satu benda pun, yang suruh pun. Dan dia masalah apa? Ketuhanan. Masalah sifat Allah Taala ada melihat kita ada melihat tapi melihat Allah Taala layak bagi Allah Taala dengan ketaguhan kebesaran dia kita ada melihat tapi bukannya masalah itu serupa siapa kata serupa kufu itu adalah setara sama dari sisi kedudukan kekuatan ke dan sebagainya habi kaulihi dan dengan firman Allah Taala fala tajalallahi anda dan jangan kamu jadikan tuhan atas sekutu-sekutu untuk sembahan wa antum ta'lamun sebab dalam ayat tu adalah ayat 22 dengan sembah Allah Ta'ala untuk supaya kita bertakwa wa bi alfazi uh, katiratin dengan alfa lafaz-lafaz yang banyak la hasra laha yang tiada hitungan baginya ma aqara ma aqara ma aqara in qati'atin berserta dengan karina-karina yang pasti laim Tuhan yang tak mungkin kita ceritakan ia kesemuanya wa 'ulima dhalika ilman la raib diketahui itu dengan pengetahuan yang tiada keraguan padanya fakan hadhalika kafian fi ta'rifihim istihal tayad maka memadai itu eh itu menjadi itu mencukupi uh, dalam mengenalkan mereka kemustahilan yad uh, yad ni tengok digunakan kalimah hiya adwan murakkabun min lahmin wa azmin dia adalah anggota yang tersusun terbena daripada daging dan tulang au min jismin akhar wairuhu ataupun di jisim yang lain selainnya sedang kita kata Allah Taala kata dia ada, dia ada tapi macam mana nak bayangkanlah itu je taj tajuk dia kita tak ada sebarang benda kita bayang untuk Allah Taala lafaz kita faham tak tahu cara itu cara kita takdis Allah Taala kan kita takdis Allah Taala kita tak tahu cara kita tanzih dia daripada keserupaan makhluk tapi kita jangan bila kita takdis dia tak ada kita taktil tak ada kita abaikan kalimah ya ataupun sifat ataupun nama yang digunakan oleh dia tak boleh dengan tidak nanti jadi macam gulan ni sayang mu tak boleh sebab Allah Taala kalau orang Ta sayang saya sayang Allah sayang sangat so, jelas sekali orang Ta tak sayang dan nanti kalau tanda sayang kita sayang maka jadi satu macam serupa maka buang. so di mana duduknya penafian tadi? Apa batasan dia? Apa batasan untuk kita nafi bagi Allah perkara sekian kan dengan makhluk? Kita biarkan separuh lagi kerana kerana apa? Kerana kerana kita lepaskan. Allah tanda berzat, dia ada zat. Kalau tak macamnya dilihat hari akhirat nanti. Pasal para sahabat kata hal narabbana yaumil Hari kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat. Nabi beri umpamakan untuk mereka pada masalah melihat bulan dan matahari. Macam so, macam mana boleh kita kata tak ada? Boleh boleh kita kata tak tak ada apa tak ada zat. Ha. tadi kan cuma-cuma kalimah digunakan jisim. Ha, ini kena kena perhatikan balik. Okey, baik. Wa kadza fi sa'ir za pada semua lafaz-lafaz yang zahir, li'annaha tala tadlu illa 'alal jismiyati. Ha, kerana ia tak akan menunjuk kepada pada jisim. Tak, salah. Boleh tunjuk pada zat tapi bukan dengan keserupaan yang layak bagi Allah Taala dengan apa yang Allah Taala apa layak baginya bukan perlu kepada serupa macam manusia wa awari dan juga bagi mendatang bersama jisim tadi kena makan kena sejuk dan sebagainya Dilingkungi waktu dan tempat dan masa lau utliku ala jisim kalau dilafaz pada jisim wa za utliku ala ghairi jisim tapi kalau dilafaz pada bukan jisim okey ulima baroratu an maka diketahui secara pasti annahuma urida bihi zahiruhu zahiruhu bahawa tidak dikenali hendak dikenyanya zahir zahirnya rupa macam kita tidaklah bal makna akhir bahkan makna yang lain pengertian yang lain memang yuzu ala Allah daripada apa yang harus bagi Allah taala ah rubbama ya taayyanu dhalikal makna wa rubbama la ya taayyanu barangkali akan ter, ditetapkan pengertian itu makna dia ataupun tidak ditetapkan fahadha yazilu yazilu ada الاشكال maka imam yazilu hadal iskal inna kan inilah yang menghilangkankan kemusykilan ini ha ni kita kata uh, apa penjelasan beliau pada bab uh, malam ni ya. kita kita cuba nak jelaskan tapi uh, saya terpaksa untuk bawa balik dan juga apa uh, jelaskan balik sebab uh, maksud yang dibawa dalam kes apa pengetahuan tentang tak berjisim itu sampai kan ayat tadi keluar apa tentang uh, apa tidak tuhan tu apa pasal orang Arab dia dah faham tak sembah berhala berhala jisim kalau mereka sembah Uh, berjisim maka semua berhala tak kira jisim tadi kecil besar kan uh, buruk ke cantik bawah ke atas atas bumi ke atau arash uh, ni masalah sebab men -men -men -men -men menolak akan nas yang sore dengan hanya logik akal logik akal sedangkan korinah-korinah daripada kata-kata ni sebenarnya hanyalah apa yang dibayangkan oleh beliau bukannya daripada hadis nabi yang terangkan sebegitu Hmm, tapi macam kita sebutkanlah, dia tak bagi gabungkan dalil sebab nanti akan hilang Ke barang kalian untuk maksud yang lain Sebab tu dia, dia kata pasal benda tu macam menyekat Menjadikan kita terpaksa faham dengan zahir Memang betul kita faham dengan zahirlah Cuba kalau orang tanya macam mana, kita kata kita faham kalimah tak tahu cara Macam Imam malik jawab kepada orang yang tanya pada istiwa, istiwak istiwa maklum, istiwa tu, kalimah istiwa tu Maklum, engkau tahu, aku tahu, semua orang tahu, tapi wal kayf cara bagi Allah tak ada siapa tahu sebab so, tak ada keserupaan untuk dibandingkan iman ubi wajib iman ni wajib wassualu anhu bidah ah. pertanyaan mengenai ini adalah bidah ah. itu beza ya, akidah ahli sunnah berbanding dengan akidah ahli kalam ha, yang mana dekat malaysia ni kadang apa ada juga untuk mengembangkan ilmu kalam kononnya untuk menyelamatkan akidah tak pernah selamat akidah dengan ilmu kalam macam majoriti orang-orang yang tersesat mengaku nabi baru mengaku dia mengaku atasian para ambiak, mengaku dapat ilmu laduni sebagainya mengaku bahawa mereka dapat wahyu lebih daripada, daripada rasul semua itu berpunca daripada pengetahuan atau pegangan mereka berkenaan dengan apa ilmu kalam ya ilmu kalam okey wallahu alam so kita berhenti situ insya so, nanti kita akan masuk kepada bahagian baru eh pilihan nabi SAW alaihi majas ya eh. bukannya hakikat dalam lafaz-lafaz Nampaknya pun akan bincangkan nanti Baik Wallahualam Baik, uh, kita kat sini eh Kita ada soalan, Alhamdulillah Ok, siapa ada soalan dia ajukan sini Kuliah akan lepas tu okay. uh, Sepanjang soalan ni Ok, Assalamualaikum Ustaz dia kata uh, Ustaz, uh, uh, uh, must, uh, mohon Ustaz ulas uh, secara ringkas berkenaan hukum pengambilan vaksin yang disarankan oleh pihak berkuasa untuk mencapai benyti kelompok aa, berkemungkinan di masa akan datang akan wajib seperti yang dinyatakan oleh PM ke-9 dalam berita jam 9 tadi aa, jika, kes, aa, jika, jika kes peningkatan tadi adalah disebabkan oleh mereka tidak mengambil vaksin ok baik aa, pertama sekali aa, masalah apa masalah pengambil vaksin saya pernah ditanya dan saya nasihatkan ambil dan saya kata macam penjelasan yang telah diberikan Sebelum, sebelum ini ni paling boleh ramai apa apa pakar kesihatan vaksin bukannya vaksin bukannya menyekat anda kena jangkitan tapi vaksin ni adalah mengurangkan kesan uh, apa jangkitan tersebut daripada anda kena stage 5 3 4 5 anda boleh kena 1 2 saja. Stage 1 dan 2 yang batuk-batuk saja sikit dan tak ada kesan. Macam mana nak faham benda ni? Kita dan bahasa opar oh, patah Melayu kita kita ada kalimah alah bisa tegal biasa. Alah bisa, tegal biasa bila orang seorang tu dia dikenakan visa sikit sikit sikit Sampai peringkat tentu visa tadi tidak memberi kesan pada dia, dilali ha, Macam itulah kefahaman kita berkenaan dengan bila virus tadi diperkenal pada diri kita, kita boleh perkahankan diri kita okay, Pada masalah masalah eh, kewajipan yang diwajibkan oleh oleh pemerintah kan? Kita kata pada anak-anak kita, pada sekolah kita, kita pergi haji pun kena ambil vaksin Siapa yang tak ambil tiga apa vaksin apa yang tertentu diletakkan meningitis dan sebagainya anda tak boleh masuk Mekah. Dulu lagi dia jadi kes ni apa masalah dia. Kan. Pasal-pasal sekarang ni kita bimbang tajuk apa tak pasal saya setakat saya jumpa orang yang apa anti vaksin ni dan sebagainya dia akan berkait rapat dengan tajuk lain juga. Dia akan relate dengan tajuk kata ni dajal sebagainya kemudian ada separuh tu memang yang ikut flat earth kata bumi leper. Semua dia dia ada, ada ada ada gabungan macam tu. Tak ada yang kita kata ada fakta berkenaan dengan tajuk tak ambil BC ni fakta dia apa? Tak ada. Dan bila kita tanya sumber, semua tak ada sumber yang betul. Semua main nokin-ukin ambil daripada Facebook ini. Sayang, sekian, kita tanya siapa. Cuma baru ni ada ada kes seorang kawan tu, dia postkan dia kata dekat dekat dekat Israel, yang kena apa Warent Delta sekarang ni 50% adalah daripada orang yang dah dapat 2 dos saya tanya soalan saya kata khabar mana ni? Ah, dia tak jawab, dia tak ada jawab. sebab soal khabar tadi bila kita check balik bukannya soal khabar rasmi pun tak tabloid mana satu dan sebagainya kita jadikan sumber untuk sem semikian dan muslim ni kita kata sik sikap seorang muslim dalam tajuk menukilkan cerita daripada orang lain, ini adalah di antara disiplin yang nyata daripada islam dan kita takkan men menjadi kita ni macam dengar cerita terus capai kat orang, kita check dulu kalau setakat kita cerita-ceritakan dengan duduk dengan geng-geng anti-vaksin ni, tak payah cerita pun tak apa. Diorang bukan ada fakta pun. Itu, itu masalah kita. Ha, kalau dia kata perwajipan tu dibuatkan, macam masalah perembakan penyakit tadi kan. Dia benda tersebut akan mengurangkan kesan. Dan nah, orang setiap hari sekarang ni, hari tu kan, yang kita pedik, bila mula-mula uh, COVID-19 tersebar, kumpulan anti-vaksin ni, dia kata, dia, dia waktu tu, dia, dia bukan anti-vaksin, dia kata pandemik ni tipu. Tak wujud. Covid-19 tak wujud Tahun lepas Ketika mana merebak Mati seorang dua orang Siap kata lagi KKM tipu Jumlah mati tu Orang mati biasa pun masuk dalam senarai Saya ingat lagi tahun lepas Macam-macam cakap Lepas tu bila tahun ni Berlaku perebakan Dan mati tiap-tiap hari dah ratus orang dah Jadi macam cerita Yang diseritakan oleh Ibn Hajar sekolah ni Tiap-tiap hari mati ratusan orang di, di, di Mesir ketika berlaku wabak Anak ada tiga orang mati ha, Dan baru pun timbul pula kan? Tajuk dia bila kita berikan kepada Solution untuk pertahanan Sebab kita sekarang ni banyak orang datang ke hospital dah mati Dibawa datang dah mati Disuruh ambil vaksin tak nak Laitu Kemudian bila, bila tak ambil vaksin Kena stage 5-4 memenuhkan hospital Hospital penuh Sampai ada orang minta dia kata, Kalau tu dia mati kat rumah je dan Kita tak percaya dengan hospital kan dok dok dok ni tipu. Makan ada kata intubation dibuat tu sebenarnya membunuh bukannya menyelamatkan. Padahal oksigen dalam darah dah makin kurang. Bila oksigen dalam darah dah kurang, organ badan kita, buah pinggang kita boleh rosak, hati kita rosak. Kan ada orang tak orang tak orang tak faham bab ni. Penafasan kita ni sangat penting. Badan kita bila tak dapat oksigen, dia akan dia dia akan mati. Organ badan kita boleh mati bila oksigen tak cukup. Tu kan ada orang tu kena COVID uh, pada awal uh, awal kena Kemudian dia sembuh kemudian, kemudian dia sakit sampai mati. Yang orang tak faham kenapa. Kan ingat dah sembuh dah. Rupa Rupanya konsekuensis daripada pernafasan dia tak betul tu menyebabkan organ badan dia rosak. Kan buah pinggang dia rosak, hati dia rosak sebab oksigen tak cukup. Tapi banyak orang tak faham lagi. Tapi peliknya bila bila time sakit telefon 999. 999 hantar ke hospital kenapa? Yang tinggal kat rumah lah mudah. Tapi ini ini masalah masalah option pada kita kan jangan kita bebankan orang. Kalau kita rasa tak nak tak nak ikut then jangan bebankan. Bagi saya macam tu. Sudut yang sangat mudah. Karena kita dalam konteks ni benda ni makruf dan memang data tentang tajuk ni dengan jelas dan terang. Data tentang masalah pengurangan kesan. Kita kata tak mati. Sama so, macam kita naik kereta kan pakai keleng kedang. Bukan kata tak le accident mati. Siapa kata? Banyak je orang pakai keleng kedang mati juga. So soalan, tak payah pakai ke? Mereka juga masuk masuk dalam dalam perang pakai baju besi. Bukan maksud kita tak mati. Topi besi. Nabi ada topi besi. Tapi itu untuk mengurangkan kesan serangan musuh. Bukan maksud dia kata tak mati. Siapa kata tak mati? Siapa kata tak mati? Kata, tak mati. Itu sudah asal lah. Jadi kalau anda kata dalam perkara ni, kalau anda kata benda ni dia simple je. Kalau anda kata anda tak nak ambil, jangan jadi penghasut. Jangan jadi penghasut. Cara penghasut tadi bukan eh, mesti awak lawan. Buat soalan bodoh dekat Facebook pun sama. Awak penghasut juga. Anda jadi penghasut walaupun dengan tulisan dekat Facebook tadi. Sebaran cerita, sebaran benda tak, tak, tak, tak bertanggungjawab. Anda jadi penghasut. Anda sabotaj usaha yang sedang dibuat. Kalau tak nak duduk-duduk-duduk di hutan ke mana sebagainya. Bahkan memang banyak di kalangan pengikut-pengikut anti-vaksin ni memang nak lari ke hutan. Terutama yang percaya dengan Dajjal nak datang. Nak lari ke hutan, ah, bina kampung ke hutan. Nah, baguslah. Tapi masalahnya bila sakit pergi hospital juga kenapa? Minta dirawat, serahkan badan berdoktor untuk kononnya sembuhkan dia. Kenapa dia mau masa? Tak saya tak faham kenapa. kaum Islam ni dia bijak. Dia tak beri bodohkan dengan dengan keadaan. Tak dibodohkan dengan cerita dongeng. Satu so, masya-Allah masya kita guru-guru, ulama-ulama, uh, ada perkibar ulama di tan di tanah Arab. Mereka terima jalan dia, ambil vaksin. Tak ada seorang pun datang kata macam, ini adalah teori konspirasi. Tak ada pun. Takkanlah kita nak kata ustaz kita yang kat Malaysia ni, lebih alim daripada Sheikh Soeh Fawzan. Unless ada lah orang kita rasa punya, dia, dia alim lagi, Wallahualam lah. Rasa dia alim kan? Ha, Bagus lah. Tapi kalau dia kata, dia, dia, dia, saya tak, tak jumpa orang alim kat Malaysia ni, yang betul alim. Sama ada orang tu jadi pengikut ajaran sesat, capal, sembah cap capal cakap bukan-bukan, ada. Walaupun untuk kata bahawa orang lagi alim bagi masyaih di Tanah Arab, saya tak nampak. Ini kenapa sih nak ikut, saya nak, saya nak terima kata-kata orang macam ni? Kita jaga-jaga sikit eh, buat perkara ni. Okay. Cakap ustaz macam mana dengan dawaan sebagian orang kata perlu guna ilmu kalam untuk terangkan kepada non-muslim sebab mereka tak percaya kepada Al-Quran. Dalam situasi ni adakah dibolehkan? Para sahabat berdakwah kepada orang bukan Islam, tanpa pakai ilmu kalam. Eh, boleh je. Kenapa pula nak pakai ilmu kalam bawang Islam? bahkan rosaknya islam sebab ilmu kalam kenapa nak, nak nak kata pakai ilmu kalam berpandai kan, pasal Nas tadi datang para sahabat menyebarkan islam eh, dengan luasnya tanpa ada ilmu kalam terlibat pun tang mana pula kita nak kata ilmu kalam tu yang masuk islamnya ramai orang pernah nak Armenia, Azerbaijan permukaan, permukaan Parsi, kerajaan Rom permukaan daerah-daerah di belah Mesir Maghribi, Morocco sebagainya semua berlaku tanpa ilmu kalam Perbela berlaku tanpa ilmu kalam. So macam mana kita nak kata bahawa ilmu kalam ni berjasa pada untuk menerangkan nas-nas Quran dan hadis pelik tak faham. Tidak faham. Wallahu alam, okey. Okay. Uh, okey. Wallahu alam. Okay, kita dah habiskan jawab semua soalan daripada ha, pada yang kepada yang bertanya tadi macam saya kata itulah. Dan kalau kita kita tak nak tak nak buat dengan sabotage. Dengan sabotage kalau awak tak tahu lari, lari datang bukit duduk diam, diam kat sana duduk dengan family asingkan diri kemudian kalau dia kata sakit ke benda jangan telefon ambulans sebab kita akan hantar orang yang telefon tu akan hantar keluarga dia ke hospital yang hospital tadi akan rawat covid-19 dengan cara salah tak pakai ivermectin, ivermectin. tak pakai ubat-ubat apa klorofor benda tu ta. tak pakai hausaudak tak pakai madu semuanya merosakkan badan then jangan hantar hospital lah sakit kat rumah je jangan hantar hospital itu sepatutnya yang kita, kita kata ada, ada, ada, ada kesedaran kan civic sikit kalau awak tak percaya orang tu punya cara rawatan dia awak pergi hantar anak beranak awak ke sana ke apa, apa Ini sudut yang kena perhatikan balik eh okay? baik banyak orang tidak apa berasakan dia lebih pandai daripada ulama-ulama yang memang, memang alim kan? yeah, tahap tahap masyarakat apa apa Malaysia ni tak payah sangatlah okay? baik baik kita berhenti sini wallahu aalam